Szerusztok, kedves hallgatók, a MetiHeader Podcast 108. Robotállat adását halljátok. Én Szát Lák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és már megint vendégünk van, ahogy mostanában mindig. Ezúttal neki kellett volna először bemutatkoznia, igaz? Hiszen... Na, Azt gondoltam, hogy majd kapok valami felvezetőt, és akkor jobb lesz. Szabó Ez volt az. <gül> a Zsanett, a Jó, meg eset, vendégünk, kívánok. aki egy régi, nem, úgy értem, egy ifjú, ifjú webbe talán. Azt lehet mondani? If you have de. Igen, igen, igen. Hát igen. De most éppen a, a publikánk kiadó marketing ügyeiért lehet no. őt okolni. Megkaptunk az ilyen reklámot, most már akkor nem is kell mondani semmit. Beszélhetünk a rendes témákról, és egyáltalán nem fogok arról beszélni, hogy ó, oh, de hát, hogyha bárkinek van kedve ez hozzászólni, akkor írhat egy pénzt, mondjuk. Na jó. Ezt kisípoltam. Már teljesen is a számlatömböt. Na szóval akkor ma a hárman vagyunk újra csak, szerencsére nem fogunk nagyon sokáig fenntartani titeket, tehát ez most egy ilyen rövid, de burjánzó adásnak szánjuk ezt a mait. A háttérben szolid égdörgést hallhattok, ez azért van, mert most van tudjátok az, amikor, amiről majd holnap mindenki posztolni fog a Facebookján, hogy, hogy mekkora fa dölt mi csodájára, lehet, hogy mennyire házott az esetben. Hát úgy értem, hogy mikor mi ére. Van akinek az autójára, van akinek a szomszédjára. Jó. Bár én már most is láttam jó néhány ilyen posztot. Na, úgyhogy, úgyhogy kicsit dörög az ég, de ez minket egyáltalán nem zavar semmiben. Egyből húzunk is az űrbe, és egy végtelen meglepő felfedezést fogunk tenni. Én legalábbis meglepődtem. Egy profi autós filmet forgatott a NASA, arról, hogy olyan a Marsana Opportunity Roverrel. Ami, hogyha az ember megnézi, akkor ne rendkívül menő, megy a rover, gurul, kamerázik körbe időnként, megáll, belefúr a talajba, stb. stb. Mindjárt meg is nézem, 8 perc, 8 másodperc, tehát őrületesen hosszú videó, ahhoz képes az interneten vagyunk. Ha viszont hmm. onnan nézzük a sztorit, hogy 10 év alatt forgatták és 42 kilométert tettek meg, akkor hát igazából már annyira durván nem. Az nagyon durva, az a 4,25 km per éves átlagsebesség, azért az nem nagyon gyors. Meg egyébként is, tehát 40 kilométer, az, az rohadtul semmi, az olyan, mintha hogyha, mint hogyha egy sok 100 milliárdos e, projekttel e, rovert juttatnánk a Földre, és az így elmenne, tudom is, Pesterzsébetről, Újpestre. Mondjuk akkor ott sok mindent látna, ezt elismerem, de ha pont a Duna mellett menne, és nem tudom, kis Orosziból legurulna, hát meddig gurulna 40 kilométer alatt. Hol? Hol? Morton Vársár nagyjából annyi. Talán a azt part, valami ilyesmi. A déli part alatt egyáltalán nem azt értettem, hogy déli part. Tehát a Duna déli partjáról még én is tudom, hogy az lényegében nincs. És ez a, most megvan, a... megvan, megvan, megvan, megvan. Budapest közepen 0 km költön Velenceig az nagyjából annyi. Ha ezt 10 év alatt megteszitek, srácok pont hogy jók hogy mint a Náza plusz, fel fog tűnni mindenkinek, hogy nem dolgoztak. De mennyivel több érdekeset fogtok látni, mint amit az Opportunity látott, azért ez érdekes. E... Nekem azt tűnt fel, vagy hát szóval hogy néztem a filmet, és nagyon belepörgettem, belepörgettem, bevallom őszintén, nem néztem végig a nyolc percet. Én nem az az ember vagyok, aki jó szível végignézi például azt a filmet, amikor a trans Express órára tettek egy GoPro-t, és erről van egy, hogy tudom én, hány napos film, amint megy, megy uh -huh. amatt. És van, akik ezt végignézik, de én nem ilyen vagyok, és ezért az Opportunity nyolc percét sem néztem végig. De ahogy belepörgettem, és azt láttam, hogy, hogy, hogy azért... Nagyon-nagyon fura érzés azt látni, hogy megy egy, megy egy cucc, megy tíz éven át, veszi maga előtt a világot, és pont úgy néz ki. Nincs különbség. És hogy még az jutott eszembe, hogy így ez lenne az a rover, ami így megy így előre, és hát mondjuk jó sok idő után, de elérhetné a saját nyomait úgy, hogy körbe ment a, a marson. Mert hogy nincs tenger, tehát nincsen belakadjon. Hát csak vannak ilyen nagy, rohadt hegyek. Amit valahogy meg kell változtatni. Nem hogy nem ezt értem, de, hogy, de a, tehát azért a, a Földben az rendkívül, hogy is mondjam, csak egy ilyen megkapó adat, ha belegondolsz, hogy a Föld felül színének 75%-a, ugye, körülbelül az, az tenker, vagy óceán, hát 70-valamennyi, nem tudom. Szóval a, a túlnyomó többsége az, az víz. És, és hogy azért tök más világ, egy olyan világ, amit mi ugyanúgy nyalogatunk, hódítgatunk, de de azért nincs hozzá nagyon sok közünk, tehát ez egy nagyon más történet. De ez ne olyan, mintha így hangjára lehet tennének egy icipici kis kamerát, és bemenek egy homokozóval. egy kicsit nagyobb homokozóba, és akkor ott megy a hangya, ott van a homokozó. Mondjuk egy olyan homokozó, ami sose történik semmi. Egy, ilyen, építkez, egy elfelejtett nem? építkezés. Nem tudom mi Sittes része. Igen, nem jönnek a gyerekek alapátjaikkal. Nem. Igen, ez csak egy olyan hely, legalább hazajárunk meg, hogy ilyen, ilyen kicsit otthoni. Lehet, hogy beépített telek az egész, meg ott vannak szétdobálva, nem tudom én, a kettével gotti tongok, De legalább ismerjük. Míg mondjuk vannak helyek, ahogy egyszer leszálltunk, élt 15 másodpercet a Rover, aztán ez pont a Vénusz volt. Majd elpukkant az egész, és akkor azt mondták, hogy gyártársak, nagyon nagy sikert 15 másodpercig túl élt De mi bérongára adott Azt mondták, hát, hogy nem harcolták itt az autók, és ezt képest meg tényleg idők kettővel megy a kocsi. De ez csak rendkívül koszos hogy kiküldenek egy takarító nőt, uh, vizével egy ilyen öt perc alatt az egészet. Uh, és hogyha Vénusz és semmilyen, hogy nem beszélek ügyeséget közben, ott viszont uh, nagyon nyomás, meg savas a légkör, meg minden, azt lefelé esett szét az egész. Itt maródott. Most egy pillanatra nem figyeltem, Vénusznak hívják a takarító nőt. Nem, uh, nem, olajhasszám van ilyen. Ah. Ha <gül> Oké. Okay. De jó név egyébként. Benne testet, a Kert neked volt még egy űrjárméved, úgy láttam. Igen, és ott, ott itt akartam egyébként átkeverni, hogy a, a Plutó is olyan, ahogy nem nagyon járunk. Egyrészt kiesik egy kicsit, nincs is ott semmi. A, elmúlt 9 évben már nem is bolygó, ráadásul csak a törvebolygó. Uh, viszont elindítottak akad a 2000, nem akarok hülyeséget mondani, vagy 6-ban, vagy 8-ban itt Szondát, a New Horizons-t. És jövő héten kedden fog odaérni, ami egészen csodálatos. valami azt lehet mondani, hogy kedden fog történni valami a, a, az űrben. És akkor majd adról a nagy fotókat meg megtudunk, egy csomó dolgot a, a Pluto-ról, amit tök nem tudunk. Híraten és megnézzük. Mennyi, mennyi idő alatt ér ide a fotó? Most 9 uh, óra alatt tesz meg egy, uh, odavissza, annyi egy oda-vissza parancs visszaigazolással. Tehát és fél óra, itt lesz. Na jó, de csak Megállt, a, a Na Jó, de mondjuk igen. <clears throat> Amúgy. És gondolom azért nem egy ilyen, tehát nem ADS-el van azon a szondán. Egyáltalán nem valami X-bendes rádióval beszélget. Arra emlékszem, hogy kinéztem a héten, mert hogy volt a meghívásod tök megszerelték, és abszolút nem veszett el, és rendkívüli módon működik, és arra megy a kell neki. Hogy egy 12-MH-es CPU van benne, ö, meg 10, kg plutónium, hogy legyen valami megtáplálja, még ez megy az űrben, és jó felszerelt a lényegre fókuszáltak. És a Plutóniumból hogy lehet áramot csinálni? Vizet forrás vele, és. <gül> Ott a, a mély űrben vizet forral. Egy-egy RTG van benne egy termogenerátora. Hmm. Hmm. Tehát, hogy a plutoniummal meleget csinálok és a meleggel valahogy áramot? Áramot, igen. Amúgy az dolog dolged annyira, annyira működik, hogy a ruszkik használták nagyon sokáig az északi tengernek a világi a meg, megtápolására. A ő tíz évente ki kellett küldeni egy helikopteres és kicseréje. A tíz évig meg a csendesen a jegesmedvéknek. Hmm. Um, aztán a az szívás volt, amikor egy pár hiányzott, meg egy pár szét volt szedve, meg ilyesmi, akkor így kaptak, hogy lehet, hogy nem jó volt hagyni. Uh -huh. És a 17 MHz-es processzor az azért van benne, hogy ne fogyasszon sok áramot? Kettő, de könnyű, mert kaptak erre uh, engedélyt, lehet, hogy akkor az volt éppen a, jó, hogy csak elég a, a men menő kis fogyasztású. Igen, ezt elfelejtettem, hogy nem a múlt héten rakták össze. Abban jól emlékszem, hogy 380 osok vannak? Azt hiszem, az még ilyen hogy a legszexibb dolog, amit valaha csináltunk, és akkor ehhez képest tényleg egészen röhelyes vas van benne. Hm, ez vicces. De ezzel elfogytam itt. Van még egy fél űr, azt be ide egyébként, de a kedves hallgatók érdekig aggódott, hogy esetleg szomja az űrhajósaink, kaptak vizet, meg egy csomó üzemanyagot, meg tudományos felszerelést végre felért az ISS ez egy, egy progreszteher űrhajó. Ez és pont a... ennyit ért az a hír. Ez így volt ütemezve hogy a, a SpaceX Tony Falcon 9 után egyből megy a, a progress, vagy akkor gyorsan összeraktak egy új, új szállítmányt? Uh, nem tudom, mert hogy ez ugyanúgy ellátmányokat vit, mint a, mint a SpaceX-es vitt volna. Könnyen kézzelhető, csak úgy összepakolták. Nem, mondjuk én azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor mindig van b Tehát, hogy ilyenkor ők szoktak azzal számolni, hogy mi van, hogyha a Falcon 9 esetleg elromlik. És akkor olyankor indul a progressz. És amikor a progressz indul, akkor lehet, hogy még van egy céterv is. Akkor indul egy zsiguli. Ami amúgy izgalmas, hogy, hogy mint amíg mindig nem tudnánk, hogy mi volt a gond a SpaceX-nek a rakétájával. Jó, hát azt egy nem repülőbaleset, ez sokáig szokták vizsgálni, majd megtudjuk. Nyugi, időben megtudják, kedves eltársak. Na jó. Akkor, Én jön, egyik tudtam hozzátenni a SpaceX is. Pont ennyit. <laughs> Amennyit mondtam. De Jeanette téged nem érdekel az űr? Á, sajnálom. Túl keveset tudok ahhoz, hogy felkeltsen az érdeklődés, ha ahhoz, hogy... én is csak egy olyan, olyan borzongó rettegéssel szoktam oda, oda gondolni magamat, oda a idegbe. Legutoljára a moroslakolvostohámat láttam a tévében, Ez köthető volt, és akkor, akkor ugye ők, ők azzal tápáltottak ilyen elemekkel, ilyen nagyobb óriátelemekkel tápáltak. Kim -el lapos é. elemet előtt. Igen, Imád, imádom azt a részt egyébként, hogy szúrcsoli belőle az olyan. Jó pofa. Mindegy. Amikor még Kim Bielzinger ultra jó nő volt. Abban nagyon úgy nézett ki. ki, mint egy intimiszi reklámarc. Ments meg vigyél el innen, igen, átfogva a rámunk Az, az intimiszi reklámarcok is így szoktak nézni Nem, az összes molekulát. Olyan... Igen, az összes molekulát úgy néznek a lányok, mintha ilyen borzasztó sajátos fontosuk lenne, és meg kell őket fázni. Vodon egy lakatlan szigetre vetődtek volna, Igen, és most várják a. Szegény párat. A, a felmentő cápákat. Igen. Ezt nem vettem még soha észre, vagy lehet, hogy bennem azonnal. Nem lépett nép. a reklám. A tekintete. Érdekes hogy egyébként, hogy miért elvileg nőknek reklámozzák fehér nemét. És hogyha én azt érzem, hogy ez egy ilyen kiszolgáltatott kislányka, akkor nem biztos, hogy pont ezt a göncötvenném fel, nem akarom elterelni a szót az ürdémáról, már Nem, de hát ez sokkal érdekesebb. <gül> sokkal érdekesebb. <gül> Mert én egyébként nem. úgy tudom, hogy, a, hogy uh, amikor ilyen uh, nőknek készítenek fehér nemű reklámot, akkor ott szinte mindig férfiaknak is készítik a fehér nemű reklámat, vagy sőt, adott esetben még inkább. Nemrég olvastam egy cikket arról, hogy van az a lány, aki elektroműszerész és világítós szoknyákat csinál és az lényege, hogy így bevilágít a szombjaik közé a mini a szegény nél. Annak nem tudom, hogy miért van. De ennyi köze van a fehér nemi kollekciónak a technológiához, amit most így hívtam. Akit Szexi hívnak és ezzel lehet, hogy a CLT-t megvilágítottuk. Úgy buklizott, mint egy görögisten. Ja! No, akkor viszont milyen jó, ha ilyen targetül beszélek, van ilyen kifejezés. Targetálva beszélek, azonnal bármit keresed, abban amit mondok. Hogy kerestél rá, gyújító miliszoknya, vagy mi volt? A... Uh, med Ja, Nedskört. És tényleg elég med. Ugye uh, vannak, vannak még itt dolgok. Egyébként az Adafruitnak, aki ilyen nagy elektronika gyártó, meg, uh, meg bolt, tudós, van egy uh, olyan listája most nyárra, hogy tíz darab olyan viselhető dolog, amit megépíthetsz magadnak ezen a nyáron. Uh, azt kell mondjam, hogy messze nem a ledes szoknya a legvadabb dolog közülük, mert, uh, mert lehet világító, villogó, vizé, Night Rideres folytónyakörvet is csinálni. Hmm. Night Rideres folytónyakör. Ugye, hogy. A folytónyakörvet értem, a Knight Rider-est az kevésbé. Hát berobtam oldalra egy nektek, hogy lássátok, miről beszélünk. Így jár rajta a fény jobbra-balra. De mert ez a, ez a világító szoknya, ez, ez sokkal egyszerűbbnek tűnik, mert ez egy ilyen teljesen hétköznapi letszalagot rávarta a hölgy a szoknyájának a belsére, és ettől valóban egy tényleg világít. De alávilágít. Hát illetve megvalósítja nagyjából a Júltya a forrázva című villanyos mérnökindulót, amit gyermekkoromban tanultam, és ne is váruljunk el erről sokkal többet. Nem sok mérnöklányt ismerek, de azért kivételesen rendben van. Hát kíváncsi lennék, hogy a, a, a szoknája mellett a még szintén nagyon látványos melleinek milyen technológiai vonzata van, de nagyon komoly, komoly hardware lehet ott. De a szakmai életét egyébként egy ilyen kezes lábossal, kezes lábossal képekkel támasztja alá, hogy ilyen kis szemüvegben foggalmam nincsen, hogy hívják ezeket a kis szereket, ahol így kötyökteti a kis ledeket. Szóval nem egy tümeges szérne van a kezében, hanem egy komplett műszerész felszerelés. Igen. Én úgy mondanám annak drágját, hogy vakonna drág. <gül> Szerintem ezt vakonna drágnak hívjuk. Nem De is. Viszont hibátlan sminkben, sminkben elektroműszerészkedik. Hát igen. És hát aki egyébként még azt hitte, hogy ez csak egy egyszerű dolog, roható, nem lehet állítani a, a színét és annak, hogy milyen módon világítson a LED a szoknyában, annyira és változtassa a színét. De az Zene. már egy élő szex reklám, nem? Tehát, hogy villog, szényvig, mit akarsz még? És közben mondom, lehet, ahogy... ja és egy app van hozzák, hogy olvasod, hogy látod magad először, hogy igen, valami ezzel irányítja. Pont gondolkodtam az élő szex lemel, hogyan lehet tiltakozni a elutasításának a nevében, de aztán tovább a képek között, és na mindegy. is. Hát nem egy feminista is. Család. Lehet, hogy amúgy azt, amikor nemet mond, akkor azt is gondolja. És miért mindig ezt ránevezték? Nem tudom, azért még nem lesz valaki feminista halló. Jó vannak, csak. Okay. Nem, nem, azt mondom, hogy nem a... ja, Én ezt a keltnek mondtam, igen, és hát. azt mondom, hogy ez le, a legkevésbé se feminista ez a se a hát. csaj, se a szoknyája. Egyszerűen az lenne yes, egy, ezt meg egy no felirat is, nem tudom, mit kell villogtatni, nem? Akkor tegye rendbe a tüpolyit, és akkor... És lehet ilyen ilyen, ilyen is, hogy extra féljúdé. Teljesen elrontottuk. Megbocsánat, ne arra gondoljatok. Na, nem, és nem. akkor. Aha. Tápák, Cápák, cápák? Jó, jó, csak bocsánat, csak még, egy, még találtak kelt egy fotósorozatot, és azt <gül> voltam kénytelen görgetni egy ideig, de már, de már túl vagyok rajta. Milyen cápák, milyen cápák még? Egyelőre csak a, a híres szórakoztató elektronikai márkáknak a cápaszerű támadóiról tudunk beszélni. Azt ha, nem értem, azt, azt egyébként én próbáltam utána nézni, és az volt, hogy azt mondják, hogy nem tud semmit, a bízt, és aztán meg kiderül, hogy az egy hamisítvány volt, amit szétszereltek, és néztem cikkeket ilyen 2010-ről és akkor mindenki, az egész világ azt mondta, hogy milyen csodálatos és szuper, és az összes hangmérnök megnéztes, és hát a mélyek egy kicsit alul vannak kalibrálva, de hogy egyébként ez a non plusz ultra és csodálatos, tökéletes, és mindenki ezt hallgatja, és a világ megérett arra, hogy egy ilyen tökéletes, szuper hangszórója legyen az emberek, de már eljutottunk odáig, hogy ugyanezek a tesztelők és cikkírók azt írják, hogy hú, de szar ez a bic hogy ez aztán tényleg messze túl van árazva, és nemhogy semmi különös, de inkább, hogy csak egy olyan átlagosnak mondható füles. Ehhez képest a szétszedős cikk az valóban lukra futott, amennyiben egy hamisítvány szedett szét, de azóta már elkészült a, a... most már aztán tényleg az igazi bicet szedtük szét, és nagyon korrektül összehasonlítja a hamisítványt, meg az igazit, miben jobb a beats, miben más. És valóban sokkal több anyag van benne, hiszen 16 dollárra jött ki a hamisítványnak az anyagköltsége, és az eredeti az kicsit több, mint 20 dollárba kerül. Mennyi? 100-200. 200. 200, 200. De megbeszéltük a múlt héten, hogy ugye valójában azzal a 200 dollárral nem az anyagköltséget fizeted meg, hanem a klubhoz tartozást, a klubtagsági igazolványodért fizet ennyit, és azt meg megéri. Na jó, de hát most ez tökre... Most már elmész egy ilyen Fülesre a báró, és azt mondják, hogy jaj, már a verő, úr, már Nem? De, de tetsz, most a renoméja az így zsíret, hát most mit kezdek már ezzel? semmit. Most már nem, nem vagyok menő, nem, nem vagyok egy iPhone-os öt évvel ezelőtt. Eleve nem tudom, hogy, Elevent, hogy ezen, a, ebben, ezen a nyáron mit kell viselni Fülesben ahhoz, hogy embernek számítsál. Szerintem viszonylag hamar ki tudnánk deríteni. Hogy mi most az igazi hipster fülhallgató? Nekem hosszú a hajam teljesen mindegy, és <gül> hát. bármit viselhetek, úgy se látja senki, ha akarom. Hát de akkor nem lehet, hogy csak ezért lófarokba fognád, hogy lássák. Na, de akkor meg más snowméliával lehet meggyanúsítani, és attól tartózkodom. <gül> hát, hogy még ilyen iszonyatosan DJ egy DJ-fülhallgatót vehetsz, mint őrletesen egy lokó és nincs ez a hajamélet a karja. Igen, ez is igaz. Vagy egy biclogós strandtáskát esetleg. Amit a könnyűbb hajlatot amit. balkasztva viszel Igen. magad előtt. Kicsit olyan, mintha ő húzna téged. Kinek csinálni egy ilyen adományozó oldalt a biztoságnak, hogy elserelhetik a pénzt, amit rá akarod. <gül> <gül> lehet őket hádni ezzel. Jaj, az mekkora rugás lenne belé, édes istenem. A biztosárlók nem... megsegítése? Igen. Jaj, csodálatos lenne. <gül> Na mindegy. Akkor már tényleg inkább a Nokia dolgozókat, azokból most újabb 7800-at kirúgnak. Oh. Az egy egészen picit kínos történet. Mm. Úgy gondolod? Hát nézd, a Microsoft csak vett egy céget, amit egy év után leírt veszteségnek gyakorlatilag. Igen, de És nem, az, nem, nem a nem ez történik. Tehát, hogy, na, ez klasszikusan az a történet, hogy, hogy mindenki, aki megakad a hangzatos címnél plusz az első bekezdésnél, az nem egészen pontosan tudja meg a, a történet lényegét, mert hogy valódi az, hogy, hogy a, a teljes vásárlási értéket vesztességként leírja a Microsoft, de ez nem azt jelenti, hogy becsukja a Nokia-t és, és úgy, úgy, ahogy van, kidobja az egészet az ablakon. Itt az van hogy a nokia így egybe lehetett csak megvenni, és a Nokia egyrészt gyártotta ugye a Lumia okostelefonokat, amin a Windows oprendszer ment, másrészt meg egy csomó ilyen régi típusú bilentyűzetes csak telefonálni és SMS-ezni lehet vele típusú készüléket is. És hogy ez így egyben volt eladó, vagy hát így sikerült megállapodni. Minden esetre most az történik, hogy a leépítések azok elsősorban ezeket a butatelefon gyártó részlegeket érintik, tehát, hogy a, a Microsoft inkább csak azt mondja, hogy ő csak okostelefont akar gyártani, de sajnos azzal vett egy csomó butát is, de azoktól most szép lassan megszabadul. Jó, csak mert az okostelefont gyártó részlegesen egy vad siker. Nem, de hát azt lehetett tudni korábban is, hogy ez nem egy vad siker. A Microsoft azt mondja, ahogy általában egyébként mindenbe szokta ezt mondani, hogy hogy ő egy software company, de azért mindig szokott mellé gyártani a hardware is, tehát mindig is, ugye a Microsoft egerek, még billentyűzetek, híresen menők voltak. E, régóta gyárt hardware a Microsoft, és most telefonban ez a, ez a csapat lesz az ő házi gyártója, és most a Satya Nadella fő, főnök úr az nyilatkozta is, hogy vagy hát szóval neki tulajdonítják azt az állítást, hogy ezzel nem változott semmi, ugyanaz a stratégia, lesz nekik ilyen telefon gyártásuk, de hogy azért alapvetően ők egy ilyen mobil dolgoznak, aminek egy része a saját készülék, de nem az a lényeg, hanem a szoft. És ugye ehhez képest még az is hír, amit nem is értek, hogy a Nokia, az eredeti, amit nem vett meg a Microsoft, az elkezd gyártani androidos telefonokat mindjárt. Azért vicces, mert Nokia legalább három évente hozzá hírbe az androidos telefon az elmúlt tíz évben. Hát igen, de azt hiszem, hogy most azért ez a hírbehozás ne legyen vaskosabb. De attól még viccesnek vicces, az igaz. A másik, hogy olyan kiábból kiugró emberek kaptak már kettő mobilos operációs rendszert a világon, amit szintén nem használ. Igen, igen, ott valóban voltak a próbálkozások. De már meg nem tudjuk megmondani a nevüket? Meg tudjuk mondani a nevüket? Már nem az embereknek, hanem a mobil operációs hát, rendszereknek. Van a Jolla, ami a mi lett. Így van, És Jolla. van a... Nekem Selfie is aminek nem tudom mi a Én cége. Én is valami, ha emlékszem. Aha. De, de, a, a platformok, aminek még nem láttam élő felhasználóját a vadonban, a 4-es hatoson mondjuk. úgy rémlik, hogy egyszer volt egy zsollás mobiltelefon a kezemben. Igazán felszállnál vele, egy villamosra egyszer, mert amikor van nálad. Csak hogy De elmondhassam. Hodan tudnád? Mész né és ilyen és így az emberek hátul, hogy belenézze a telefonjukból, hogy azonnal tudsz, hogy milyen okán keresztül. Nézzük azt, hogy az emberek, emberek 95%-a egy közepesen olcsó Samsung-gal játszik últit. Uh, az egészen biztos. <gül> vagy ilyen szócserélőt, vagy ilyen, ilyen betűk, betűket rakosgatnak. Mm. Valahova. Ez a szóval másik sikere alkalmazás. már nem kell hozzá viszti, meg, meg semmiféle nem? Hát én nem szoktam megapolizni a buszon például, bármi is. Igazándiból egyébként a sikere alkalmazás az a Facebook chat mm, vagy ilyen. Messenger, bocsánat. Én azt látom a legtöbbet nyomkodni, és utána a második az valóban valamilyen furajáték. Ez olyan érdekes egyébként, mert egy vagy másfél vagy kettő évvel ezelőtt az, az arról szóltak a hírek, hogy a Facebook majd megszünteti a facebook chatet és már csak a messenger-t fogják használni az emberek és mindenki kikelt, olvastam ilyen kommenteket, hogy úristen mi lesz, elvágják őket a világtól, és ez képest egyáltalán nem történt semmi érzés. Mindegy, ezt csak így beszúrtam, nem akartam elterelni a szót. Bocs. Bármikor elterelheted a szót, szerintem annál is inkább mered, de végül is hát ez történt, nem? Hát most már van a önálló messzencsep. Jó, de nem tűnt el a Facebook cset tehát ott van. Ott van a kliensben, de nekem nem sikerült benne semmit, semmire válaszolni. Az lett a vége, hogy ott világított, hogy kettő ember rácsetelt, most telepítsd az appot, hogy tudjál velük beszélgetni. Igen, tudjuk, hogy te itt ezt akartad ebben az abban, hát sorry vagyunk. Ó, a frissült a Hangouts is, meg minden is gyűlölöm, annyira, annyira nem szeretem, meg őrülött no, A Hangouts-ért valakit egyszer még nagyon fel kell pofozni. Ez, ez egyébként is régi, régi tervem. <gül> Lábjegyzetként szeretném ide szúrni, hogy most mi éppen hangout ot használunk, ahogy minden adás És most már elkezdtünk gyanakodni, hogy esetleg mégiscsak a Hangouts tehet arról, hogy folyton kockásodunk a jó erős gépeinkkel, meg nagy internet hozzáférésünkkel együtt is. De hát én meg el nem tudom elképzelni igazán, hogy akkor visszamegyünk Skype-ra. Nem, az még, az még szarabb, az egészen máshogy és sokkal régi módon, módon szar. Az sem jó. A, egyébként nem, a, nem ez a videócsetes része, meg a Skype killer része az zavar, hanem az, amikor uh, reggel kikapcsolom az itthoni számítógépemet, bemegyek a munkahelyemre és uh, Délután valaki rám szól, hogy reggel beszélni próbált velem, és nem válaszoltam azóta se, és úgy egy kiásnom valahonnan én elveszett törédékeket, amiket sehová nem rakottál rohadék. Ennek hogy néz ki? Egy összezavar, hogy most eddig csak a nevek voltak, most meg ilyen szövegek és fogalmi sincs, hogy akkor igen, pont az, hogy mikor írta, ki írta, miért írta, ah, nem is tudom értelmezni az egészet. Jó, megszokás kérdése, én konzervatív vagyok, gyűlölöm a változásokat, nem bírom elfogadni. Nem. Ennyit a, fe... Ennyit a fiatal, veterán, szefokratákról, <gül> ugye, nem Az a nagyon jó hír, hogy a gmail ott van egy olyan opció, hogy a, hogy a régi cset visszaállítása. Igen. Én pont ma kattintottam rá újra valamitól. Jaj, tudom mitől. Jaj, hát el is akartam más, el akartam büszkélkedni vele, Na. hogy hogy a múlt adásban, eh, megpróbáltak engem a többiek rábeszélni, hogy esetleg a kétlépcsős autentikációt bevezethetném esetleg. És akkor ma reggel úgy döntöttem, hogy egy -e fene bevezetem. És bevezettem. És eh, meglepően fájdalommentes volt egyfelől. Volt azért olyan része, hogy ez a, hogy a, amit úgy az ember gyakran érez a Google-nál, hogy... hogy Ó, oh, van itt nagyon-nagyon ügyes magyarázó ábra, de sajnos két operációs rendszer verzióval előtti állapotot tükröz. Tehát, hogy a, a help az szinte soha nem up-to-date, hanem mindig ilyen lemaradós. És most is javasoltak nekem valami, valami egészen fura dolgot mit is, hogy, hogy egyes platformokon egyes appoknak generálnak ilyen api és akkor majd az nem kért tőlem soha elszót, mert lesz ez az app jelszó, és ez milyen jó lesz. És akkor azt mondtam, hogy jó, az ipad adjál nekem egy ilyen app szót. Ő megmondta, hogy ezt hol írjam be. Kiderült, hogy olyan nincsen már az iOS-ben, vagy hát nekem nincsen, nincs, nincs beírni, <gül> nem, nem, nem, nem tudom mit. E, vagy lehet, hogy csak nem találtam meg erre, mondjuk még alakszom. És, és aztán soha többé nem volt szüksége erre az app szóra. Viszont például ez az egész azt okozta, hogy az az egyetlen látványos változás volt, hogy mire visszajutottam a levelezőmbe pár, pár fél óra után. Na jó, nem mondjuk összesen fél óra után, akkor a régi csetem le volt cserélve Henga utra. Újra meg kellett keresnem, hogy hogyan tudok visszajutni az én régi csatbarátomhoz. Na, ez olyan borzasztó, amikor itt valamit csinálsz, hogy jól kiszolgáld őket, vagy a kérésüknek eleget téve megpróbál feldolgozni magadban ezt a változást, és ha talán használni, és a végén meg teljesen összezavarnak mindent, és megválnod az egészet, amit elkezdtél, és közben az ebéded, és eleged van. Főleg mondjuk Tár... itt, igen, egy hidegleves, hideg húsleves, az elt kibbosszantok. Igen, igen. köszi Annyian vannak, és nem tudnak csinálni egy érzelmes rendszert, amiben bárki megtalálja, amit akar. Érzel. Nem is beszélve egy letarztő levesről. Na mindegy, igen. Na mindegy, mostantól már két lépcső sem vagyok autentikálva. Gratulálunk. Köszönöm szépen, én is úgy érzem, hogy felnőttebb lettem egyen. Jövőre is gratulálok, az első jubileumokhoz. <gül> Kis tapsúlyhat, majd reggédre bevárhatsz egyébként, küldök lavot. <gül> ja. Ide viszont a, a témát, amit te valamiért beemelti doldásnapról, át nem átnemezik a logitech hogy vagy nem. Igen, de én se tudom pontosan, hogy miért. De nem tudom, valahogy olyan... Az mindig abban van egy kicsi olyan, olyan, olyan irónikus dolog, amikor egy ilyen sok-sok éve létező márkáról elterjed a hír, hogy új neve lesz. És hogy a Logitech ma kvázi bejelentette, hogy nem Logitech lesz, hanem Logi. Logi. Mert hogy már a technika már nem merő nem, nem ez a Ingen. technológia szó. De aztán kiderült, hogy ezt már megint csak valahogy félreértették az újságírók, és a Logitech azt jelentette be, hogy egy új brendet vezet be a Logit, ami az ilyen jövőbe tekintő például az IoT technológiáinak a, a brendje lesz. De az egerek, meg a bilentyűzetek, azok maradnak logitech meg a cégnév is. Csak lesz egy ilyen logi amiről nekem csak az jut eszembe, hogy egyszer volt egy projektmenedzser, akivel hosszan dolgoztam együtt valamit, talán Origos projekten, és ő neki az a test user -e volt mindig, hogy Logi Lajos. Uh -huh. És most ezért logitech engem engem ez a, ez a retro gondolat fog beugolni. De jelent, hogy ez valami testek logi, valami értelmet? Vagy... Itt miért moc? És akkor mi van? Mi van? A, a, erről nem szól a, a semmi, tehát a, sem a hír, sem a nyilatkozat, sem a hivatalos bejelentés, viszont a, annyiból egyébként szerintem érdekes, hogy a tehet elhagyni az valóban kb. pont az, amit mondta hogy már ez ilyen túl, tehát az ilyen teki dolgoktól akarnak, nyilván ők is szabadulni, hogy minden ilyen már, mert egyre inkább ez a, a kockás inges IT-sok helyett a, az egész világnak a, az eszközei lesznek ezek az eszközök, és ezért próbálnak kevésbé ilyen jövő. Tehát a, a, a jövő szak most már nem a a bitekből, meg a nyomtatott áramkörökből jön, hanem a, hanem a lifestyleból. Ja, és majd jönnek az új fogalmak, amik, amik egészen viccesek lesznek, legalább három éven keresztül, amit, még így a jövő új fogalmai vagyok, mit lehetnek ez a érdekes gondolat? Amikor ad, adnak vagy egy nevet az IoT-nek, egy olyan amit el tudok magyarázni nagymabámnak is. Sose fogod tudni. Hát ezt a dolgok internetét, de egyébként el fogod tudni, amikor majd lecserélik nála az áram, órát, hogy hívják azt? Olyan, mint a gázóra, csak árammal. De a gázóra is jó példa. Villanyóra. Villanyórát lecserélik olyanra, ami magától beküldi az állását, és nem kell, hogy beengedje a kocsisbácsit a házba, aki aztán leolvassa azt, és fölírja egy nagy papírlapra. El fogja felejteni, hogy van neki jól. az Amazt, mint innovatív brandet lehet, hogy kénytálszak inni addig ti most gyorsan le kell minden, foglalni minden domain-t, ami ilyen meg, meg meg nem tudom. Mi lesz a Digi meg a tech helyett? Ja, hogy mindent, amiben volt Digi meg tech. Igen, hát mik lesznek a... Meg az smart. Az, az, is az is lassan fár. kifut. Igen, tényleg. Szerintem. Hát a new meg a, ezek már nem számítanak. Szerintem a smart még, meg, még tartja magát, de a Digi meg a tech az valóban az megy. Hát meg a VR-ből is kezd elfáradni, pont azt hiszem a, a heti Uh, valami Warner-es tartalomba jött szembe az, hogy, hogy egy cég iróniánélkül közölte a világgal, hogy kifejlesztették a Verebral Inget. <gül> <gül> És nem értették, hogy mi ezzel a probléma. Most a Stadler Józsi jutott megint az általános mosóporral. Nekem ez akkora a történet, hogy ez folyamatosan származom, ahol csak tudom. És elmeséled nekünk is? Itt hát, még nem hoztad fel hát, ebben a podcastban. Nem. Ebben nem. Ja, volt, st van Stadler József, ugye hát a kis ravasz üzletember. És hogy van, mi régebben mindig úgy reklámozták a, a mosóporokat, hogy, hogy jobban, hogy hatékonyabb, mint az általános tisztítószer, vagy az általános mosószer. És ő még létrehozott egy általános mosószer nevezetű terméket, és beferelte a gyártókat, és meg is nyerte. Ez, ez egy ilyen... Ték, ugye? Na, és ez olyan ez a... Hogy akkor a víréből be kell védetni, és akkor... Mindenki felelhet, mert az a ilyen az igazi. Forzkapó, az az nem lehet mindig eljátszani. Pont múlt héten volt az, amikor első fokon a csikisör elbukta a pert a helyneken ellen, illetve a helyneken megnyerte a csikisör ellen, ahol, ahol az a poén, hogy, hogy csuk prémiumnak hívják egyébként azt, amit minden székely ember csikisörnek hív, és, és egy csapat még létrehozta a csikisör nevű csikisört. De a helyneken úgy érezte, hogy itt neki a bajszát rángatják és a lábára léptek. De még tart egy pár évig majd a story, majd a végre lesz izgalmas, de, de nem egyértelmű, hogy kinyeri meg. Én Én nem nem értem az összefüggést. Van összefüggés? Csuprémium A csuk az a csíkmenyének a román neve. Igen. Ennek megfelelően ezt a csört mindenki csíkisörnek emlegeti. De hogyan ide a A helyneken. helyneken? A gyártja a csuprémiumot. Na, ez egy Mondjuk fontos információ. Így a már értem. Nézz, a helyneken gyártja a világ sörén, nem tudom, aztán a 27%-át. Aha, jó, de akkor egy nem fontos, fontos a, helyneken, mintha... hanem a helyneken, LTV, és akkor már nem zavarod ők össze. Á. Ez még a kuka elért, nem csak a coca kola van, hanem az összes többi. Teljes pedig éve fogom ülegetni, ígérem. <gül> Köszönöm szépen, legyünk precízek és pontosak. Na jó, ez így igaz, ne meg a hallgatókat, ez nagyon Ó, jó. de van, precíz a jelen, nagyon nehéz hímezni. <gül> Elfelejtettem az űrös témánál bevenni a, a A, a robbanós cukorkák. cukorkákat, mert a videóban is ilyen jó kis és van, és gondoltam, hogy majd alá de a hangot, de nem sikerült, nem mindegy. Out of topic volt, bocsánat. Hát, na, de most akkor már áruljuk el, hogy a Janet robbanó cukorkával készült a mai adásra. Az űrös témához, de csak azért, mert itthon volt. Külön nem ezért szereztem be a robbanós cukorkát. Figyelj, házom ez a következő témához is tapasztal. passzol. Igen, igen, igen. A, a cápa mérséklő ruhára gondolsz? Igen, igen. A Mert mérséklő mert valószínűleg az inkább ilyen cápa riasztó, vagy cápa elől elbújós ruha kéne legyen, de... Blind, by shark. Ez lehet, a Blind My Shark. Cápa info. BlindMyShark.info Igen, de ez egy régi, régi társaság, ilyen ausztrál izé, tengerúszó vademberek, akik akik nem is tudom, hogy most miért kerültek hirtelen elő, mert ez egy 2013-as történet, de valamért most találkoztam vele a hírekben, és láttam hozzá egy olyan fotót, hogy így nem bírtam nem lekattintani. Képzeljünk el egy szörföst, aki tetőtől tarpik szörfruhában van öltözve, amilyen ilyen opartos, fekete-fehér ide-oda, haladó csíkokba van ő bugyolálva. És hogy, hogy ez, ez állítólag, hát hogy mondjam, csak mérsekli a cápának a, a látása, lát, hogy is? Tehát ez az, ez az antiláthatósági láthatósági De nem azért viselet. van, mert, mert ilyen tengeri, angola, vagy hígyó, vagy valami esmé és ezt nem eszi meg, tehát nem tartozik a táplálékai közé, és ezért nem akarja? Nem, hanem valahogy a, a szeme, mármint a cápa a szem, ami állítólag a cápának az a legfontosabb érzékelése, tehát oké, okay, hogy mindenféle más módokon is érzékelére szagokat, meg ízeket, meg, meg érzi a tehát ilyen rezgéseket is, le tud valahogy venni, de hogy a, de hogy a látása a legfontosabb. És hogy, hogy a látásának a különféle paraméterei, meg az érzékelési paraméterek úgy vannak, hogyha megfelelő módon váltakoznak a fekete és fehér csíkok, akkor az pont valahogy nem tudja látni, hanem csak de, az, nem az jutott, erőben. Nem jutott eszetekbe az, hogy, hogy hát nem túl, nem túl állatban, de hogy bedobsz, egy zebráld az utcán, és akkor mi történik? Hát a szörfölné is mindig zebrával néz. De no, tényleg, hát, mert akkor elvileg az is. Meg azt nem értem, hogy a szörfösök mindig igen nagyon menő, nagyon cool emberek, nem? Az elmúlt 100-160 évben is már mindig ilyen nagyon menő havai nyitásbatyában szólják, és akkor most nagy cusz, hogy egy színes ruhában kell lenniük. Tehát, hogy ezt miért nem tudták eddig felfedezni, vagy meg egyébként két évvel ezelőtt a NADGEON is láttam egy ugyanilyen, hogy mindenféle kísérleteket tettek arra, hogy hogy lehet cápát riasztani, és ezzel kapcsolatban el akartam mondani a nap hírét. Van olyan állás, hogy ö, cápa, ilyen cápa támadás ellen hordó ruhákat tesztel egy ember. Vagy nem egy több. És a NADGEON, ez a Dirty jobs van láttam egy ilyet, hogy az a foglalkozás, hogy felvezi Bele harap a seggedbe, vagy nem, nem harap bele a seggedbe ez a, ez a munkája. E, e, e, e, e emberek emberek tizetnek bungee jumping-ért, meg minden ilyen izgalmas dologért, Ezt, ennek a csábónak pedig adnak azért pénzt, hogy cápakat cukoljon. De megkérdezik a kisgyereket a szóban, hogy elég, és az apukádnak mi a foglalkozás. Cápa idegesítő, nagyon menő. Vagy cápa eledel. Cápa elleni ruhatesztelő. Cápa eledel, de ő már a harmadik apukám. Ő már a harmadik apukám. És anyukán meg egy ilyen rossz időse van, mert mindig hasonlókat áll. Mindig rám Mondjuk, láttam most nemrég egy másik nagyon érdekes munkát, Wörmsdiger. Az, az, az a foglalkozása, hogy kukacokat át. A kis kukat 27 centért tudja eladni, a nagyot meg 57. Ez is egy foglalkozás. Még Magyarországon tök sokan élnek az éticsiga gyűjtésből. <síns> Milyen romantikus ez, amikor gazdasági voltam, akkor kerestem életre-halára az Éticsiga termék tanácsot, és egyszerűen nem találtam az ilyen kapcsolatot. De van ilyen elvileg. De, arra emlékeztek, hogy volt a 90-es évek elején egy olyan hullám, amikor mindenki Éticsigával akart rendkívül gazdag lenni. És volt olyan szomszédunk is nekünk, aki, aki ezt próbálta meg. É, és amikor egy teljes rakományi éti csigelyet szétmászott, akkor hogy kurva sok csiga volt a környéken egészen sok hétig. É, ő viszont nem lenne gazdag például. Na, az éti olyanok, mint a marsjáról, nem? Hogy itt szépen lassan, komotosan, de megállíthatatnak, mikül haladnak. Mi, mi akadályozza meg az éti abban, hogy bármilyen felületen átmászol semmi? De szerintem biztosan olyan felület, amit nem szívesen mászik meg. Sós felületeket valószínűleg, nem szívesen mászik meg. Igen, még meg lábas oldalt. <hállt> Tehát olyat nem láttunk még, hogy így az éti csigák minden irányból a forró, ratyogó vízbe igyekeznek. Jó, hát nyilván. Biztos van, ja nem tudom, nincs. De... De például, olyan, hogy a kerti papucsomba másznak be, olyan szokott lenni. Az, az nagyon rossz. Ez a beletérdelni, beletérdelni esés közben egy itt a... vagy bármilyen csigába, az sem kellene. De visszatérve a szárpárhoz, az én azt nem értem, hogy azért ez egy tök régi probléma. Gyöngyhalászok, meg nyilván van ennek mindenféle ilyen Ipari vonzata már, ilyen cápásfimeken kívül én nem nagyon hallottam arról, hogy olajfíró tornyokat, javító buvárokat pucatszámra gyilkolnak meg cápák, de hogy, hogy... És akkor mi van? Hát persze, vegyék fel ezt a ruhát, kész! Meg van a probléma, meg vannak ilyen, olyan cápariasztók, amik ilyen kimiai vegyületeket növelnek ki egy ilyen kürtszerű izéből, és akkor, és akkor a cápának az íz meg a szaglását blokkolják valami ilyesmi. Tök menők egyébként ezek a ruhák. Tehát, hogy tényleg ilyen láthatatlanná tesznek a tengerben, csak nem értem. Ó, jó, és nem, nem, nem ennyire egyszerű eszközben azt látom, mert hogy vannak különböző minták, és azok másfajta, másfajta búvárkodáshoz jók. Tehát, hogyha a különböző mélységekben búvárkodsz, vagy csak úszol vagy csak szervező, akkor másfajta ruha kell a cápa ellen, mert majd máshogy fogod megzavarni te őt. Tehát Jaj. adott esetben három méteren át kell öltözni? Na, na, nagyjából igen, igen. Vagy reménykedni abban, hogy egy ilyen általános hazaráli nem rajongó cápával hozott össze a Vagy <gül> <gül> <gül> <gül> ja, szájszemre, a szájfevő is lehetne. Ja, így arcú asszonyok néznének le a szörnyvámból, és a cápa egyszerűen így fordulna, hogy azért ez már csak mennyire rohadt fel, Felmerül a um, kérdés, milyen gyorsan súlyít el egy herendi szervezka. Hát <gül> nem tudom. Na, én nem is akarom tudni. Hát mindegy vér, ne legyen sehol, az a biztos. Aztán meglátjuk a többi. Egyébként a, a cápa előkerült már egyszer idén nyáron, amikor Londonban voltunk, akkor volt egy előadás, én beugró előadó a, a világ legrosszabb, nem legjobb rossz rémeiről és a sárti nagyon lelkesen mesélt előtt percben, hogy a cápa Jaws the Revenge mozi az egy ilyen alapvetés ennek a műfajnak, mert arról szól, hogy a kikötőőr Brody az már meghalt, a cápa is meghalt több különböző részében, viszont ugyanabban a kikötőbe tart a cápának az unokája, és a főhalásznak a felesége, hogy bosszút legyenek egymáson. Ezt átvitték Mobidigbe, nem? Kicsit már ezt a történet. egy kicsit, igen. A cápa ilyen gonosz mosolyal össze a tengerét, na most eztán bosszút állok. Ki kéne találni, hogy klónoszták ezeket a cápákat, és a cápa tojások el vannak bújtatva a tenger mélyére, és lesz valami repedés, vagy törés, és akkor úgy kell neki, és ezek ilyen klóncápákat hogy ugyanazt értik a gyűlöletet, te... vagy sőt, Is ezek én. a cápák már értik azt, hogy hogyan haltak meg az előző cápák, és akkor körben, tényleg akkor az van. Egy saját autó felrombant. És rájuk már nem, nem hat a szájba vett PB-palack. Meglőve meg puskával. <gül> Egyébként akra, a Rémon is. Én tudom kívülről az összes éneket, ami a Tápa 1 Egyben van. Annyira imádtam, én százezerszer néztem a Tremors, és a Tápa Egy volt az a két film, amit csigyárt sor láttam. És melyik volt a másik? A Tremors. Tremors. Az, mi remegések, vagy mi az? A kuka, van a nagy kuka, vagy nem kuka, nem tudom, hogy hívják. Az, amikor lépsz, amikor rezgések után megy, és kinyílik a, szájából, kinyílik, a szájából, kinyílik a szájából ilyen csápok és megeszik az össze, és birkát és el, és csak a sziklát védenek meg, és teljesen odáig voltam meg vissza azért a filmért, nagyon gyűlűen. Hára gyanakszom, ez egy horrorfilm lehet. Nem horrorfilm lehet. Van, nem családi film, <súl> <súl> <súl> mert családokat esznek meg benne a kukacokat? <súl> nem, de hát megengedték, hogy nézzem a Twin ellentétben, ellentében, szóval ez a valószínűleg barátság. <súl> Kizát, jó. A dűne Texasban drogosok nélkül. <gül> okay. Oké. Úgy meg fogom nézni ma este a tápa egyet, hogy csak nem. <gül> <gül> Attól félök én is. <gül> on, Van itt még két állatunk, de hát eltérő mértékben. Mert a robothatjuk, az még csak csak az állatot. Az <gül> Az pont olyan, mint a, mint a cápában a cápa. Ugye ott is a cápa Igen. egy robotcápa játszott, illetve azt hiszem három robotcápa játszotta a nagyfehér cápát, ugye? Igen. És most meg Szingapurban robothatjuk játszanak, robothatjukat. De ez valami nagyon pihent gondolat. Én, én sem se értettem. Ez teljesen felesleges azt a, azt a alapvetően vízminőségszenzort hattyúnak átszázni. Eleve egy olyan tavon járnak ezek a szarok, amin tele van RC hajókkal, mert oda járnak a szingapúriak RC hajókkal versenyezni. Uh -huh. Akkor meg minek? És, meg, és azt vizsgálják, hogy mennyire zavaros a víz. Tehát, hogy meg, meg PH szintet, oké, okay, meg, meg, meg nyilván ott össze Az Ebben menő nem, hogy nem mennek olyan, mint a porcsszívók, az, az internetés porcsszívók. Ugyanoda már nem megy vissza abban a körben is. Kb. egy nem? Hát, ha nem GPS vezérli, mert akkor szólt járőrözik egy robot hatyú. X-part azt... között, amit különösen De mennyi pénzt kaphattak erre, hogy ezt így ne gyártsák? Tehát, hogy biztos nem egy X-terveles kampány volt, hogy nem tudom. Valaki De azt mondta, hogy hm, jó lesz, mert miért nem kocsalvadik akkor valami? Vagy egy nátvár. Miért nem egy keringő nátvár, az legalább visszesne? De szerintem lényeg az az, hogy, a, hogy most a, a hattyú, hattyú testbe zárt érzékelők. Esetében a hatyútest az, az még nem magyarázatra vár, de a, az, hogy az érzékelők az ne úgy, tehát ne úgy működjön, hogy a, kimegy a tengerbiológus, vagy ez esetben tóbiológus egy csónakkal és öt helyen, öt különböző ponton bemeríti a mérőműszereit a vízbe, vagy működjük, sőt mintát lesz és aztán kint a parton elemzi, hanem ehhez képest van egy folyamatos mérés. Az egyébként nem rossz, és akkor gondolom még azt gondolhatták, hogy hm, hát, folyamatosan ott ilyen, ilyen furcsa, robotszerű dolgok húsznak a tavon, az mennyire rontja a látványt, akkor legyen olyan, hogy távolról ne látszom, hogy ez valami nem odavaló cuccálcázókattyúnak. És akkor nyilván a következő lépcsőjében a projektnek egy csomó minden másnak is lehet álcázni, tehát mondjuk, mit tudom én, méréseket végző tóbiológusnak, csónakkal. Na, akkor már miért egy ilyen búvár drónt használnak, és akkor már rétegeket is rétege az így az. a nem nehéz kirádiózni az eredményt, ha csak nem átszik az ubótnak, ami időnként és rádiózik. Hát itt a lehetőség arra, hogy fejleszték a bubárdrónokat. Ennyi. De miért nem akkor egy sárga fürdőkacsát csináltak? A Microsoft megsponzorálja, és akkor mindenki boldog. Az nagyon nem? jó a sárga fürdőkatya, ami úszik a víz felszínen. Kacsa, kacsa. E te kacsára gondoltál? A sárga fürdőkacsára, igen. Mondjuk ezt már eljártották sajra ez tényleg az is menő lenne, Vagy egy ilyen kis matra. Én azt lehet, hogy a, a Szingapúr van egy ilyen elképzelése a rendről, meg az ideális világról, és abban lehet, hogy nem férnek bele a viccek. Hmm. Hát pedig mondjuk egy ilyen, egy ilyen hajcsavaros nagymama, csak a felsőtestet kéne megcsinálni. Váltol fölfele. Az úsznak. Nézd jobbra, egy a kororra, arra, balra. Kicsit belekortyolna a vízbe. Köhögne. És mely akkor, hogyha összezavarja a helyi hadsúkat például. Szóval, és mondjuk, mit tudom én, rá, rátámadnak erre a robot hadsúra, vagy, vagy mondjuk pont, hogy szerelmes közeledésben részesítik. Igen. Vagy egy gyerek azt hiszi, hogy ez is a robot hadsú közelebb magához, és rájön, hogy nem, mert már nem lesz mire védez. És megdobálja a száraz kenyérrel. Egyet örömteli hírt olvastam ma az internetes világhálón, Szolnokon, a Tisza egyik mellékszapaszán, szolnok mellett, Beköltözött egy hadjúcsalált. Hadd kis hadjúval. <gül> el akartam mondani. Ez vezető vír volt valamelyik fontos portálon? Biztos valami szolnoki eset kapcsán olvastam. De hát ez tök jó, hát szolnok érted, folyón, madár, tök Itt <gül> jelezném, az... hogy a... ja nem elgépeltem, bocsánat, mi a szolnoki portál? Hát most reklámozzam? Egészen nyugodtan, persze. Hát Mit olvastak ott? Nem tudom, nem azt olvastam a Facebookon, láttam, de ilyen pont például. De egyébként egy ki jelképe a tiszavirág. Mondjuk egy fokkal jobb, jobb a hat ki, mint, mint az a rovar. Igen, a tiszavirág az egy nagyon egy műszer. Igen. Félek a bogaraktól is szolnoki vagyok, de soha nem láttam még és Nem tudom, elkérdez, hogy ülök ott valahol, és akkor egyszer csak eláraszt ez a sok húsztustalan de biztos nagyon szép, de Mondjuk én a Szent János Bogár nézésnél is úgy voltam, hogy oké, szép, zöld, fényes, de mit? Ha ráéjött egy kis halogató fény. Hogy szálljon a hajamba, ugye? Igen, de aztán olyan békésen, békések voltak meg lassuk, de a tiszavirágok nem rögtön szeletkét. Ilyen nincs meghatározott útjuk, hanem csak így állnak össze-vissza, nem is értem, hogy egyik helyről a másikra. Vagy biztos nincs tény. A tiszavirágoknak? Hát de azok csak az, azt az egy napot töltik itt a Földön, nem? Hát azért lenne fontos, hogy merre megy. Nem csak ott lazírom, hogy özzel vissza a levegőben. Na mindegy. Nem, nem tartom logikusnak ezt a hozzáállást, a legkék és a tiszavirágok részéről, de hát mindegy. <tos> Lehet, hogy robot tiszavirágokat kéne csinálni, és azok ott tovább élnének. Levadásznák őket a helyi fecskék, és meghalnának is. Magyarobot hagyja. Hagycsok! Jó Istenem! mindegy, hogy szóval kéne csinálni ha szerű búvár drónokat, és akkor meg lenne oldva az probléma. Ezt mert hagyjuk ne járunk, azt én akartam nektek mesélni, hogy, hogy, hogy van egy olyan pozíció, amit én még egyszer be szeretnék tölteni, de rahatú semmi esélyem nincs, sem, mert nem vagyok brit főrend. Uh, viszont uh, van az egyik a Keeper of the Queen's the Swans, és van neki egy beosztatja, mert, uh, mert kettén osztották ezt a, ezt a fontos pozíciót. A, <gül> valamikor a 1990-es 1990, 1990 években, és, és most így ketten vigyezzek királynőnök a hattyúit, ami hát mennyire menő. Menő, de mennyire unalmas lehet, Ennyire lehetnének biztonsági őrök Van és egy főhagtyász, meg egy alhagtyász. hattyás. És a főhagtyász virigálat. az alhagtyásznak, hogy szigorúban nézze azokat a hattyúkat, vagy nem is szól, hogy mit, kell? mit csinálnak? Hogy megmosdaltják őket? Vagy, etetik, aki merül az etetésbe. De ezek nem az van, hogy etetisük, is oda jön az összes, tehát még nem is az van, hogy tudom. Tehát, több szó van, és akkor ez. Az egyik szervezi a megtekintésének az éves ünnepét például. Jaj, esemény Természetesen ez, ez, ez, ez így van. És van még egy, egy harmadik kis most találtam. Uh, van a Warden of Swans, a Marker of Swans, és van még egy Swan Warden, ami jó is nem tudja mit csinál, eddig nem jutottam a Wikipédiába. De főrendek komoly csomagja vigyázz ezekre a szerencsétlen állatokra. És akkor arra, arra neve kisfiam, te arra szület, hogy ezt főhatyász legyél. És akkor ennyi. Ah, nem akar még azt menni, nem, nem, nem. De és esetleg ez a Marker azt gondolom a hattyú páló vagy valami ilyesmi lehet a hiteles magyar fordításban. A hattyú számláló? Hát ha, ha van csoló. Ha, igen. Lehet, hogy így betanítjuk, mert hogyha hagyjuk olyanok, mint a kacsák, tudod, hogy megszületnek és akkor ott vagy a közelükben, akkor így követnek össze-vissza. És lehet, hogy neki ez a feladat, hogy betanítsa, hogy jól neveltek le Pukedlízenek a hattyúk, ha, ha meglátják a királynőt. Igen. Ez, ez lazat is. A trón hát ehhez képest az figyelő jaguár, ami a múlt hétről maradt ránk, az nem is vicces, nem is nagyon érdekes, tulajdonképpen nem is tudom, hogy... Elég bizar, nem akarom, beszélnek hozzám vezetés közben, meg még mérik az agyhullámaimat is, meg még nekem is kéne figyelni az vérozutat. Nem akarom, hogy az agyhullámjaimra rájön a kocsi sajnám. Érdekes, ezt, én, ezt már több, többektől hallottam, ezt a reakciót, és egyáltalán nem értem, de tényleg. Mármint persze értem, értem, de hát most, most nem mindegy, hogy... De olyan, mintha neked, hát, hogy az a lényeg, hogy akár 36 órán keresztül is tudjál vezetni, mert, mert akkor mindig adnak egy kávét, egyél egy csokit, jelez, hogyha elalszol, kifejlesztenek benned egy ilyen, egy ilyen 12 óránál többet legyél képes vezetni, és hidd el nekem, hogy biztonságban vagy, mert én mondom, hogy most ugye áll egy kávét, vagy ugye áll egy reddít, vagy egy ilyen nagy levegőt, vagy, nem tudom. Ez nem mondja, igazándiból ez megrázza a kormányt, vagy a pedálokat, megrázza a lábadat, tehát jó. a ezt, amikor kezdesz elaludni. ugye erről beszélünk, hogy a Jaguar az itt egy autó, Márka, <gül> és, és számos egyéb ilyen jövő megoldás mellett azt is mondták, hogy ők az agyhullámokat fogják figyelni, és amikor a, az ilyen alfa felé, hát nem az alfa, nem tudom, tehát amikor az elalvás felé közelít a sofőr agyhullám mintája, akkor akkor neki állnak valahogy felébreszteni. És attól érdekes ez a dolog, hogy ezt általában a feljéretett elektródákkal szokták mérni az agyhullámokat, vagy aktivitást. de itt erre nincs lehetőség, pontosabban az mégiscsak béne lenne, hogyha beülsz a kocsiba, akkor előtte föl kéne tapasztani a fejedre. Tehát eleve a borotválkozás ugye, és aztán még föltenni ezeket az elektródákat, ehelyett a kormányon keresztül, kézen keresztül mérik az agyhullámokat. Eleve nagyon menőnek hangzik, hogy olyat lehet, e és akkor felébresztenek, hogy elaludnál. Szerintem nem egyébként, tehát én voltam olyan életszakaszban, amikor egyáltalán nem kellett 12 órát vezetnem ahhoz, hogy, hogy majdnem elaludjak a, a volám mellett, hanem már egy fél óra után is simán tudtam ezt hozni az autópályán, ezt az érzést. De ez egy aguár. Azért nézzük meg azt is, hogy, hogy egy luxus autóról beszélünk, amit általában azért nem arra használnak, hogy... Hogy messzire menjenek vele? Jó, nem azt, hogy messzire menjenek, de akár arra, igen, arra is, hogy nem, hát mennyire lehet kényelmes egy javuár. Nem arra ez, gondolok, de hogy az, nem egy ilyen túra autó, érted? Nem tudom. Ez pont azért veszik, mert kényelmes benne ülni. Ha már az életed egy részét abban tölted, akkor akár lehet jó is. Na jó, de családi, van egy ilyen családi javuár? Tehát tényleg egy ilyen kompakt. De szerintem te arra célzol, hogy, a, hogy nem ez az az autó, amivel Horvátországban szoktak egy huzamban levezetni. Igen. Családok két rati gyerekkel a hátsó Hanem azok akkor inkább repülőgéppel mennek, akik Joguára Nem én... is, igen. Megvan. Nem ez az, amiben a hátsó ülés becsoda a biztonsági a csellódat, és Reynsből uh -huh. átmész Kölnbe koncertezni másnap. Na, nagyon jó, ez egy, az egy tökéletes igen, példa. Igen. Vagy a házhoz menő fogorvos, aki a nagy csomagtartóban viszi a... nem tudom, a fúróit. <tos> Mm. Igen, de azok ilyen vízsugarasak. Tehát majd megérkezik az fogordos a jaguára, is kéri, hogy ha csatlakozzon rá a vízvezetőjükre, nálad, -nálad, -nálad. De akkor Nem lehet, hogy citroen jobban járna, és akkor rá az a prangu rendszerre. ah nagyon gondolod. Egyébként nekem van egyetlen, hogy mit az ellenérzésnek az oka? Mert hogy én is érzem magam egy kicsit. Az, hogy... Szerintem őrültesen ritkán találkozunk jól működő automata rendszerekkel. Ahogy tudatosul is hogy egy automata rendszer van. Hát igen, de itt nem is arról van szó, hogy ez az rendszer, ha te ha ő úgy gondolja, hogy alaszol, akkor átveszi tőled a kocsi vezetését, és, vagy mit tudom én, e-maileket küld, vagy a Facebookra üzen, hogy a Feri már megint el akar aludni vezetés közben, de ciki. Ha nem egyszerűen csak jelzést ad. Vagy csak fél óránként bereszeg, az miért nem jó? fél óránként. Vagy, vagy mondjuk akkor oda teszed a combóthoz a telefonodat, és fél teszed zsébreztetek ráállítod, és akkor ugyanóta van, hogy köszönjük jaguar Jó, nem, nem csinálom ezt, mert tényleg annyira nem vagyok egy ilyen innovatív arc most itt. Üdvözlöm a Jaguar ezen tevékenységét, vagy célkitűzését, hogy megmentse az utazók életét? Hát, hogy legalábbis adjon egy kis segítséget, de ugye itt nem az hogy gondolatot olvas a Jaguar, bár természetesen, ha egy rendes portálnál dolgoznék, akkor így vezetném fel a cikket, hogy az agyunkban turkál az új jaguár. Bajban hívja az asszonyt az autó. <gül> <gül> hát egyébként az, az, az abszolút ilyen európai középkategóriás kocsiban is bent van már az a funkció, hogy, hogy karambol esetén automatikusan az autó felhívja a mentőket. Tehát a 112-t, tehát ez már most kereskedelmi forgalomban kapható, úgyhogy ehhez képest, ha az asszonynak is dob egy uradnak annyi, kocsi is, totál káros. Kocsi is, totál még nem. Azért ez, tudod, hogy, így, tudod, hogy ezen így Magyarországi piacra még kell fejleszteni. Tehát ez a, az autó, ami felhívja a mentőket, majd pedig, amikor kérkeznek lefizeti őket, hogy a Honvéd Forest-ba ja, igen. Hát mert azonnal, mert úgy regisztrálsz be, hogy ott van a bankszámlád, kivonata meg minden, és akkor tudja, hogy, a, hogy hova vagy te való, melyik. melyik Nyisd ki a keszült a nem az menő lenne, oda menne az autó, ahol, ahol vagy. Vagy az miért nem találják már végre? Elmegyek a boltba, és így értem jön a kocsi, biztonságosan kiparkol a garázsból, és értem jön, én állok a sarkon a csomagokkal, megérkezik, kipattanak tartó és berakom az kocsiba. Vagy okay. el lehetne küldeni az IKEA-ba. Itt van az IKEA, úgyis már ilyen automata rendelés, <gül> minden robotok bepakolják, is néz. Mint Amerikában, hogy már gyógyszert is így veszel, mint a a hamburgert. Beállsz a kocsival, a gombot, szint, aspirint, jön az ablak, bedugod a kártyát, kiadják a is. De, de azt hiszed ez de szerintem ez nagyon közel van, amikor már az IKEA-ból, automatával be ...pakoltatod be a kocsidat. Hát igen, ez a drónos kenyvszállítás, meg Ez nagyon menő. Tényleg, ilyet miért nem láttunk még soha. Egy robot, ami azt tudja, hogy mindenféle tárgyakat betesz a csomagtartótba. Tehát ami egyrészt optimalizálja a pakolást, másrészt ki tudja találni egy ilyen bonyolult háromdimenziós tárgyról, hogy azt hogy teszed be. Uh -huh. Az tökéletes lenne, ez biztos, hogy nagyon nehéz. Hogy hát nem tudom, hogy ez nehéz vagy könnyű geometriai probléma. Azt tudom, hogy én tegnap, amikor a gyerekek biciklijét, az új biciklijét a áruház parkolójában be kellett tegyem a kombi hátuljába, akkor én, én egy komplex problémának éreztem ezt, hogy már a harmadik módon próbálom, és már megint kilóg egy félkerék. De lehetne ilyen szolgáltatást csinálni? Mármint, hogy mint a matrass tisztítást, tudod, hogy hívod őket, és akkor kijönnek, és ugyanezt kell, hogy rehaful. Igen, és akkor arra specializálódnának, mondjuk, hogy már a hajnal kor is kimennek, hogyha így nyaralni, szépen oda mi, és le is viszik a lakásból összekeverve egy ilyen teszkós De jó Nagyon lenne? Nagyon jó lenne, ez jó lenne, ez tényleg jó lenne. Bár akkor mondjuk azt is lehet, hogy ilyen kis teherautóval jönnek, megkérdezik a címet, hogy hova tetszenek önök utazni, és oda, mire te odaérkezel a kis sportautóddal, aminek a csomagtartójába csak egy bankkártyaférrel? Addigra már föl van állítva a sátor, és gőzölög a bogrács gulyás. ez költséghatékony. Ez nagyon költséghatékony, gondolj bele. Ja, ha odajönnek és bepakolnak helyetted. Igen. Egyébként igen. Munkahelyeket is terem. Tényleg ez jó. Igen. És közben simán lehet az, hogy lesznek akciós hetek, mert hogy már akkor ezt megcsináljuk ezt a startupot, fejlesztétek teresni, és hogy... <gül> És akkor lehet kávéval fizetni, minden hónap szerdáján, meg, meg, meg második csütörtökén, és akkor egyszer csak meghívod az embert, amíg a gép pakol, adik egy kávét, is. Mindenki boldog. Én itt közben azt vizionáltam, hogy, hogy lesz és OK tanfolyam pakolásba. <laughs> és akkor lesz ennek az egész, tehát hogy lennék az, aki megírja. Pakolás módszertan. Egy pakolás, pakolás De ahhoz szintén a pentálisatokat kell hívni, hogy szépen csomagolva, meg minden. Ó, nagyon sok meg... szerintem ezt megoldja. Van egy. El... a pakolás szemlesz, mint maga a tárgy, amit vettél. Az más az a csomagolás. A pakolás. Igen. Ami azt jelenti, hogy van 36 különböző méretű és állagú bőröndöd, szatyrod és keszítőd, és ezeket kell egy adott, nagyon furcsa geometriájú autóhátsóba be. Szúszakolni valahogy. És valahogy fel kéne mérni azt, azt is, hogyha, hogyha szétfedhető valami, és úgy pakolható. Például egy biciklé esetében, hogy leveszi a kereket, vagy, mm -hmm. vagy akkor mondja, hogy még én ezt pakolom, te vedd le a kereket. De szerintem az, hogy csomagolni lehet úgy, hogy szebb legyen, mint maga a tárgy, az már régen van, de az, hogy kinyitott hátul a, a csomagtartót, amikor hazaérsz, és azt Jó. mondod, hogy ez annyira rohadtul szó, hogy ne, ne, ne szedjük ki, inkább feszítsünk el egy plexi lapot, és tartsuk azon a újságokat, amik a felé. Legalábbis posztoljuk ki a Facebookra azonnal, mert ilyen gyönyörűt. Ez egy mandala. Jaj, nekem van egy hogyan, aki mindig annyira csodálatos ajándék. Do, a doboz már abból egy ajándék, és ami benne van, az mindig ilyen tyúk kenyer, kenyér, polott kenyér tartó, meg tényleg ilyen teljesen... Tényleg a verre, de, de egy ilyen gyönyörű, kalapos dobozban, egy hatalmas masnival, kis csodálatos. Tudok nem a bontad ki. Hát, mert mindig erdekre, most ezután mi, mi, mi, mi lehet? csak? csúk alakú fonott kenyér tartó, ez az valóban elég érdekes. <hállt> Még egy csúk alakú fonott tartó lenne. Azt nem, is, és van rajta egy ilyen szövet is, ilyen, ilyen matyós szövet. A vá, vá, igen, mert van a váz, arra azt gondolom, hogy mosható legyen, vagy nem tudom. Én, én amíg ellen sárgás-barnásodott ott a konyhában, addig tartogattam, és aztán el kellett búcsúznunk, mert már annyira... Már nem, nem tartozott az életem részéhez. Lehet, De nem már... csak csúk alakú volt, hanem csúkból volt. Aj, na mindegy, nem, nem is értem. Mindegy, tehát igen, ezt, akkor ezt csináljuk meg. Uh, Betobtam nektek még egy linket akkor gyorsan a Baxter nevű robotot, amit meg lehet talán emberformájú robot. Mondjuk az uh -huh. alja úgy nincs egy irodaszék. Csomó emberek is így néz ki az eljé, úgyhogy végül is És bele lehet tanítani a manuális munkákra. Ott van az adásnapróban, de akkor belakulj hát, a oldalra is. Legel, olyan, jó, az nagyon jó, az is nagyon jó. Én azt hiszem, láttam már ezt, ezt az emberet. És, és tulajdonképpen úgy lehet, hogy be tudnak pakolni egy csomagtartó plán, ha megtanítják a 5-6 7 legnépszerűbb kocsinak a csomagtartójának az alakjára. Hát na. No. Na, ez jó. Ez nagyon jó. Ez érdekel engem. Ez tényleg, egyébként ez egy tényleg érdekes probléma. Szerintem biztos, hogy volt olyan matematikusok dolgoztak már ezen, ilyen csomagolás optimalizáláson. És ma meg már megvan hozzá a Processing Power és meg a, meg a vizuális képalkotó eszközök, eh, hogy ezt, hogy erre lehessen mondjuk egy okos telefonos appot csinálni. De miért? Miért? De miért kell hozzá a? Hát ez kell, az most szexi. De ugye azt, nyilván a robot az, az egy bonyolult ügy. Tehát azt, ne, abból nehezen tudunk tömegterméket csinálni, de hogyha van egy apa ami így azt mondja, hogy most a zöld bőröndöt tedd be 90 fokkal elforgatva jobbra, vagy mutatja a képen, tehát egy ilyen... Jaj, de ez olyan, mint egy konyha konyhabútor tervező lenne, ilyen. Jó, most akkor hogy is? Hát ez olyan, de milyen jó. És akkor akinek ez egyébként gondot okoz, szemben velem, aki egyébként iszonyú jó, én magam is elmehetnék ilyen csomagolás optimalizálónak, de, aki, de tudom, hogy van, aki meg borzasztóan megküzd ezzel. Jó, vagy akkor az megtanítjuk. Frázist. Vagy igazából az a zene, amikor hazafele jössz a nyaralásból, akkor meg aztán végképp üdvös. Hát de akkor már mindegy, mert akkor mindig sokkal kevesebb tudsz. És szállodákban is el lehetne adni ilyen private room szolgáltatásként, hogy bepakolnak a bőrőröngödbe. <gül> aztán a bőröngyeidet bepakolják a kocsiba. Igen, és akkor nem az, hogy egy, egy ember turkál a tuccai között, hanem tudod, hogy egy robot is, az, az, az sokkal meglip, de utána úgyis ott van vám meg az izé meg a, az emberek ellopják a börtönbe a cucat, meg ezek tehát. Azt is tudom, úgyhogy robotlopnak Igen. Ez, ez mekkora Rektor, robot lopna a retény robotlopna a bőrendökből. <gül> Tényleg. Ez olyan, mint a Terra volt egy, egy ilyen kolápsis napon volt egy ilyen ötlete, ilyen birbics volt, ami ezt arra régen voltak ilyenek egy nyertben is. Na, mindegy. És hogy ott volt egy ötlet, hogy hogyan lehetne különböző illegális szereket Kolumbiából szállítani Magyarországra, konkrétan a küszöbre, anélkül, hogy bárki ezt nyomon tudná követni, és ez tök vicces. Szerintem ez a gondolat tetszett. De hogyan? Bójákkal. Ah, Á, postás postásbólya. Igen, igen. Uh -huh. hmm. biztos, biztos nem új keletű, de hogy viszonylag jó a teherbírásuk. <gül> Évi egyszerű szállítás az a hátrány. Igen, hát de most érte. Vagy hát attól függ, hány fészek van a közelben? Azt hiszem akkor is csak egy, egy időszakban jönnek, tehát nincs az, hogy egy időszakban. Ha sokkal hoznak, és érted, mondjuk játszhat, hogy szólnak, vegye össze, és nyomás és értékelve ellátod, és tudod, hogy mikor érkezett meg a meg. Há, és akkor gyorsan begyűjtött, különben iszonyú sok ilyen felpörget felpörgett fióka, fog ilyen bemutatókat repülni a levegőben. Az adás után, amikor sorra jönnek a hírek, majd, hogy, hogy rengeteg gólya hatálozott el. Akkor, akkor majd tudjuk, hogy ez, ez egy őrvögi beszélgetés volt most. Is, így gyilvoljuk a gólyákat, megöljük az zebrákat, belefullasztjuk a tengerbe. Nem is tudom, milyen. Tényleg ez ilyen állatos pórkesztet. Én, én belefulasztottam. Végül is bele egy zebrátsal. Egyáltalán te... nem mondtad, hogy bele kell fulladnia. Inkább egyék meg a... a... De nem eszik meg. Pont, hogy nem idő... eszik meg a Tehát ott úszkál a, a zebra, és egyáltalán lehet, hogy a zebráknak kéne szörfözni. Igen. Nem kéne nekünk bemenni szörfezni, hanem szólni a zebránknak, hogy na, menjébe. be! a a gyöngyhalászoknak kéne azt, hogy igazából odaküttük magukat az zebrához, és hogy jön egy száp, akkor így felhúzzák magukat, és ráülnek a zebra hátára. Mert, a között... Nem lehet szükségből a zebrákat betanítani? Gye és a gyöngyhalászként nem miközben a zebra beszörfezik és felhúzza az igaz gyönyört. Össze kell a delfineket az zebrákkal. Nem várhatod el az zebrától, hogy még is Igen. Tényleg irányokat találom. <gül> Igen, meg van is, is, már ilyen elmebeteg gondolatot járják át a fején. Akkor most ennek örömére elmondom nektek, hogy milyen az, amikor Dajs másnak a tincsét a kutyával. Ó, oh, na, az, az nem nagyon érdekelt is. Mert, hogy a, a, ami, nem tudom, 3-4 hete hát felszentott az internetnek Google-nek, ez a ürült a álmokat rajzoló szoftvere, ami, ami, ami akkor, akkor csak őrült volt simán, de aztán kiadták a kódot, amiről úgy pattantam nagy öröm volt nézni, mert hogy hozzá kellett fordítani mindenféle szart, ami nélkül nem akart futni, aztán utána sem, aztán, aztán feladtam a fenébe. Most a héten kijött egy olyan cucca, mint egy két óra masszív szopással mellett indítani simán, és, és az ember után rájön, hogy rohadtul lassul a számítógép ehhez az egészhez, de így egy 10-15 perc után, hogyha rádobsz egy jó Orbán Viktor képre egy, egy azért, ilyet, vagy egy jódaista más, akkor elkezdem ufófeje lesz, meg szemek nőnek a homlokán, meg, meg az összes tincsből kutyafejet csinál, mert hogy az, az történik egyébként a stoliban, hogy a, a képfelismerő neurális hálókat megfordítva használják, és ahol a, az argó talál egy ilyen ismerős darabot, ami, hm, ez akár kutya is lehetne, azt elkezdi átrazza kutyává például, hogy hm, ez szem is lehetne, azt átrazza a szemé, és ilyen Tökké egy dolgok lesznek, tehát ez arra... Trollgif szerintet? Hm? Hogy fordít nem már le? Trollgif, vagy Gif, Troll -gif mi, nem tudom, ez már olyan elcsépelt, mint a textum, de hogy hm. uh, mi? ilyen neve? Ne, inkább robotfestőművész. Igen. Uh, igen, igen, igen, az inkább... De most képvérőző. mi abban a... hát igen... Nem. érdekes nincs bennük. Hát ez ilyen marketinges szöveg, nem? Nekem annyira úgy tűnik, ez a diplomatikus, ez olyan, mint a microsoft szöveg, amit az elején beszéltünk, az is nekem nincs ilyen diplomatikus szöveg volt arra, hogy ne lehessen belekötni. De az érdekes, hogy tök másra használjuk a mint amire, csinálták. Alapból ilyen unalmas dolgot csinál, mint egy fotókról megmondja, van-e rajta a kutya, és aztán a végén a Google felcímkézi a képeidet, hogy hol jól, hol rosszul. És ez ezt megfordítod, akkor ilyen, ilyen rémálmokat kezd el generálni, ami még sokkal viccesebb, mint maga a funkció, hogy megmondja azt, hogy, hogy ez mi. Igen, ez a rémálm. Igen, klasszikus termék, uh, fejlesztők gyakran előkerül ez a, ez a dolog, amikor valamit tényleg csak azért csinálunk meg, hogy meg legyen csinálva, mert ki akarjuk próbálni. Mi lenne, ha megfordítanánk a képfelismerő algoritmust, és az kép csináló algoritmussal változtatnánk? És akkor megnézzük, és ez jön ki belőle, és ez most ilyen érdekes lett. Elég érdekes lett egyébként, tényleg, ahogy elnézem ezt a, ezt a sok szemből rajzolt Orbán Viktot, hú, hú, de ijesztő. Ugye, hogy? Tesz, hogy... Igen. Szóval, hogy. hogy ez, hogy csináljuk meg azért, mert, mert mert eszünkbe jutott, hogy meg lehet csinálni, és nem keressük az értelméért, nem akarunk belőle terméket csinálni, hanem nézzük Hú. meg, hogy mi sül ki belőle. És akkor ebből most speciál olyan dolgok sültek ki, ami az internetet is... Ó, oh, hát nekem én egyszer rosszul leszem. Én olyat láttam, hogy Múzeumnak az egyik részé... vagy az egyik, vagy az a, na, az egyik ajtóból, a másik ajtóból befinképezik, és azt pedig mozog. Én azért gondoltam ezt a vites dolgot, de... A regény ki, mint valamilyen őskori madár. Igen. Nem mi annak a neve mindegy. Az őskori madárnak? Igen, az a, ami úgy ki, mint Orván. Ihtiosaurus? Ihtiosaurus. Ihtiosaurus. Ó, már a korban jártak, hogy magattal is enyire profi vagy. Nem tudom, Nem. miért tudom ezt én. De mindegy is. Szeretet. Szépeket lehet vele csinálni. No, de ez művészet tényleg... És azért az, ezt hogy én gyerekkoromban a pénztel csináltam köröket meg, nem tudom, és akkor festegettem össze-vissza, és az is már olyan avantgárd volt. Nem, és simán egy vadhajtás a technológiának szerintem művészetnek semmiképpen nem nevezném. Én még csak nem is vagyok benne biztos, hogy, hogy nem lehet művészetnek nevezni, amennyiben a postmodernben azért nagyon sokszor van az, hogy a, hogy a mű a kontextus a nélkül nem értelmezhető, vagy úgy, tehát hogy az, az tartozik a kontextus, és csak attól válik. Műalkotássá. És így, hogy tudjuk, hogy ez egy képfelismerő algoritmus, amit a fejetetére állítottunk, így azért ez elég érdekes és mm -hmm. inspiráló is lehet egyébként. Milyen ere van annak a csőnek, amit így forgatsz, és ilyen kristályok vannak a benne? És... Kaleidoszkó. Milyen jó, hogy egy szembe jutott, nem egy ilyen. Még jó, egy valami gyroszkó, vagy valamilyen, nem is tudom egészen. Nem akartam semmi orvosi Ne, ne politizálj. <laughs> Na idő, de hogy, hogy, hogy ezt tulajdonképpen ez hasonlít csinál, vagy legalábbis csak a a szemben. Igen, pont ilyen nincs a szerzője egyébként ennek a műnek, mint egy kalidoszkóp egy képének. Jó, az igaz, az igaz, de hát ilyen computergenerált a képek, tehát abban biztos vagyok, hogy egy Mandelbluthaham az rajzolt, az megtalálható a New Yorki Modern Művészetek Múzeumában. Igen, de ott van nagyobb a képcsöves tévé is, hogy jól néz ki. Hát azt nem tudom. Azt tudom, hogy az első megint azt konkrétan kiállították, illetve most elkezdtek vásárolni kód sorokat, illetve kód részleteket. Erről talán beszéltünk kicsit. Én, beszéltünk is, ez egy kicsit kétélő is, hogy egyre ki kell találni, hogy mit csinál egy múzeum a XXI. században. Másrészt meg ez egy viszonylag jó irány. Csak lássuk meg, mi fog ebből működni húsz év múlva. Hát mindegy, minden esetre ez a nagyon sok szemből, szemből összerakott uh, miniszterelnök ez egy érdekes kép. Viccesen reagál arra, arra a dologra, hogy ezt az egész algoritmust egyébként Deep Dreamnek hívják, a mély álomnak. Gyönyörű. És ezt a Google írta? Vagy a Google-nál írta valaki? A, a Google tanította ezt a neurális hálót, és egy Google adatbázisan vagy Google kép, akármint tanított modell, van mögötte. Értem. Tehát ez, ez ők, nagyon sok embernek kódja van mögötte, mert az a, a cucc, amiben fut, az, az meg egy open source kef nevű dolog. Uh -huh. Tehát sok, sok embernek a fáradtságos munkája, hogy a mesterség és intelligenciával valami értelmeset csináltassanak. Aztán a végén volt egy zseni, aki azt mondta, hogy de hát a porszívóból lehet porfújót is csinálni, sokkal viccesebb. Érdekel, hogy lompújó, nem? Igen, illetve így készült a lomporszívó. Igen, is uh -huh. termékesítették, egy picit, picit romantikátlan, is így már. Minden évben el is gondolkodom rajta, hogy most már aztán tényleg veszek egy lombórszivót, mármint a fújó. Fújó. fújó én... miért? mit csinálsz fel? Hát elfújom a lombot. De mondjuk fel lehet vele egy medencét? <gül> nem, nem, nem, hinném. De arra vannak sokkal olcsóbb és egyszerű bár pontosan ugyanezen az elven működő eszközök, ami szintén van rajta egy kapcsoló, megnyomod, és akkor felfújja a medencét. A mm, kompresszor, nem? Hát, még csak nem is kompresszor, ez csak egy sima ilyen. Lényegében egy hajszállító más formában, amit bele, aminek van egy ilyen szelep végű csöve. Ezzel fújunk fel gyermekmedencek. Na ennyi, egy hosszabbító kell feri, és kicsit is a lombfújjot igazából. Hát csak ezzel egészen pici kis lombocskákat tudnék, csak fújni. Mert professzionális tud kell használni a videót. Be tudsz gyújtani a grill alá, tudsz lombot fújni. Te és kell. el tudom fújni a kedves ügyfelet. A mai meg... gazdasági helyzetben. Megvágtam a haját. A, a, a, a grill alá. A, ez, ez maga volt a fogyasztói társadalom. Ja, befújni a lombot a grill alá? Nem úgy általában, mint fújni a grillen, amikor simán leönted egy deci rá rádobod a gyufelt, és hátra nagyon gyorsan kettő Jaj, de ez mennyire tudományos, ne csináld már. Én még én sem a... engedem meg magamnak azt, hogy ne szépen felépített is tűz tüzet építsek. Úgyhogy elkezd tűz... Mi, mi az? Gyakran kérdezed ma ezeket. De most... Tehát a mági... Nem mágia. Azért odáig nem mennék el. Ez az, amikor te megrakod a tüzet, ugye? Ezt megrakod a, tüzet, a azt, tüzet. Azt a dolgot keressük, ami a, igen, hogy mi az, ami... a tűz megrakásnak az eredménye. Na, gyerünk, el, ez mi az? Nem tudom, hogy miért gondolszágosan, gondolszágos, nagyon gyenge vagy, vagy. Egy ilyen alakban, vagy ilyen alakban rakod le a, a tűzifelt. Ezt hangyom, a tűznek szoktuk nevezni, nem? Azt már csak akkor, amikor megnyújtom Megnyújtottad. Jóosod erre. De, De bekészítem be, a tüzet? Vagy nem, ennek van valannyire. Na jó, mindegy. Megrakom a tüzet, azt szerintem úgy mondjuk. Végis el a... a... Végis csak te énekel. Úgy volt igen, hogy nem a kelt fog énekelni. Egyébként majdnem balra fokadtam a cártási résznél, de aztán rájöttem, hogy inkább nem, mert mégiscsak felhasználható ellenem ez. <gül> Ennyi. Pedig nem is mondtuk az elején. Igen. Ó, maradj így, hogyha most ezen a képen csináltuk, hogy megpusztinál, olyan volt, hmm? nem volt igen. Ja, Csináljuk értem. azt, hogy én végig de ja, nem jó, mert folyamatosan. Hogy kéne úgy? <gül> Na mindegy, ez már teljesen autóztatik, ezt vagy műsor után. kipróbálj meg még egy kicsit maradjatok vele, hogy meg, hogy ez így vagy kedves hallgatók, akkor ugye hallottátok, hogy ez a maradj így, majd megpuszilak, és te ezt akkor a műsor után próbáljuk csak ki, sajnos erről ti már nem fogtok semmit tudni. Mikkel <gül> énekeltem volna mindenki úgy, Ám, van itt még egy számítógépünk, ami nem tudom, nem is nagy, meg nem is nagyon érdekes, de, de mindenképpen beszéljünk. <gül> <gül> Elmondom, mi az érdekes benne, jó? jó. Azt nem ígérmem, hogy el is adom neked, mert hát azért mégis csak túlzás lenne, hogy egy 5 4 centis áramkori lapkát így eladjak. De az van, hogy a BBC, a, ami az MTV nyelven, az minden gyereknek fogadni egy mikroszámítógépet, amit, amit viszonylag egyszerűen kettő darab uh, ceruzálemmel lehet működtetni. Ma a 25 darab villogható uh, LED, három darab gomb, és azt mondják, hogy, hogy ezt fogják majd programozni a kölykök, és legyen valami játékuk, és ez beépül majd az oktatásba. Pont úgy, ahogy a szép emlékű BBC Micro 20-akárhány 30 évvel ezelőtt megteremtette a klasszikus brit otthoni programozók nagy generációját, akiknek például az Elite játékot köszönhetjük, ami hát mekkora zseniális volt. És hogy abszolút nincsen erre semmi garancia, ez működni fog, de de próbálkozásnak óriási nagy. Te mond, és mire hivatkozik a BBC, amikor, ha jól értem, akkor magára vállalja azt a feladatot, hogy minden brit iskolásnak a kezébe ad egy ilyen IoT eszközt, vagy valami ismit, legalábbis valami kis programozható hardvert, és ezzel őket a, ebbe az irányből ögdösi, hogy ezt miért pont a királyi tévé vállalja fel, és miért nem tudom is én az Oktatási Minisztérium? Uh, mert ők a BBC-szerintem így kb. ennyi. Az, az eleve nagyon sok mindent csinál az a, az a cég, vagy az a... Az a konglomerátum, mindenki, hát jó, de az, az a, a konglomerátum, konglomerátum. tévét, meg rádiót csinál elsősorban, Tvét, meg rádiót, meg, meg, meg internetet csinál, meg próbált inter pénzt csinálni. Ez a Future nevű külön oldal, amit tök jó amúgy. És, és hogyha megvan ez az összes fejlete, ahol ő elérheti egy akkor miért nem csinál mellé még valamit, hiszen, hiszen, hiszen tud nekik programot adni, letölthetően meg hasonlók. Nagyon érdekes hozzáállás tényleg, de úgy néz ki, hogy egy millió egy meg tudod hozzászólítani, vagy legalábbis több nagyon nagyot, az ARM, a VT, a, a Google, a Microsoft, a Samsung van benne ebben a partnershipben, és a BBC-nél azt mondja, hogy srácok, akkor én, tudok az zászlóvívője jelenni, hiszen, hiszen engem néznek itt. csak izgalmas. Képzeljük el egy pillanatra, tényleg csak egy pillanatra ugyanennek a magyar megfelelőjét, amikor a MTVA minden magyar diáknak ad egy igen olcsó androidos táblaszámítógépet, egyfelől. Digitális tábla. De nem a digitális táblát, hanem egy, egy tabletet kap minden gyerek amin egyébként, hát most lehet egy böngésző körülbelül, de az kell rá meg egy, egy PDF-olvasó. Kicsit túlasztom, de nem nagyon. És akkor a tankönyvcsomagot nem kell megvenni. Kinyomtatni se, de megvenni se. Mm -hmm. ugye, ugye arra gondoljatok egy pillanatra, hogy a tankönyvcsomag az ilyen 10-20 ezer forint, és egyébként végfelhasználói kis lehet már ennyiért venni hétincses tableteket. Nyilván, hogyha egyszerre vennék valamiből, mondjuk akár egy ilyen nevesebb gyártótól 600 ezeret, akkor valószínűleg 10 ezerből is kijönne egy tablet. És akkor a gyerekeknek nem kéne egy akkori iskolatás kell is isiben, mint ők maguk, hanem egy tabletet vinnének a hónuk alatt, és azon lenne az összes könyv, hogy munkafüzet. Kető dolog van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy hatalmas biznisz, a tankönyvgyártás. Ugye? Hát volt, volt, mindaddig, amíg nem Központosították, és most már itt tartunk. Hát neki így, nekünk nem. A sikerült is a... veszteséget e, előállítani rajta. A másik, meg hogy most kezdik el, ugye bevezel. Vagy minden hír arról szól, nem tudom, te jobban érintett, vagy nekem nincsen Nem vagy ismerősem van. De hogy, hogy most elkezdték ezt a gépírást, hogy, hogy most tanuljanak a gyerekek gépírást. Olvastam valami ilyesmit cikket, és ezt se nagyon értem. Nem jó a tablet -e erre, mert akkor csak az újjukat használják. Hogy... Még van egy, egy harmadik része ennek, hogy, hogy nem tesz annyira az, mint a BBC. Mert az, az, az egy tök nagy kérdés, hogy az elektronikus tananyag tényleg tud-e annyira hatékony lenni, mint egy papíros tananyag? Ezt még kutatják amúgy. Hát, ö, ö... Ez most messzire vezet, de lehet, hogy most már nem mehetünk azért nagyon messzire. Ha én se úgy gondolom, hogy a munkafüzetek meg minden legyen meg tableten, hanem csak az olvasó könyvek, Azok a könyvek, amiben egy dolgot szoktak a gyerekek csinálni, aláhúzni. Azt tök jól uh -huh. lehet csinálni. És, tehát amikor, amikor azon megy, igen, vannak olyan kutatások, hogy amikor képernyőről olvasol valamit, az kevésbé rögzül, mint amikor papírról. Igen, elkönyveseknél szoktak elkönyvesek is szoktak erre hivatkozni. És egész biztos vagyok benne, hogy akár 3-4 százalék, de akár 9 eltérés is van. És én azt mondanám, hogy de leszarom tényleg azt a 9 százalékot. Ha ez lenne a legnagyobb hatékonyság csökkentő dolog a oktatási rendszerben, akkor az segünket verhetnénk a Földhöz. De. Cserébe egyébként azért, ami, ami tényleg, tényleg, tehát én minden reggel ott állok egy iskola előtt, és látom, hogy milyen komikus jelenetek sorát nézheted végig, mint a gyerekek, tehát a, a, a mondjuk a 20 kilós vagy a 19 kilós gyerek egy, nem viccelek, 7-8 kilós táskával megy, amit azért hoz haza, hogy aztán az ki se nyissa, hiszen itthon nem csinál már házi feladatot, azért van négy iskolába kötelezően, hogy ott csinálja meg. Tehát nincs miért hazahozni, de haza kell mégis hozni, nem lehet. És ez az egész tökfölösleges. Tényleg azt látom, hogy ezeknek a cipelcucoknak a 70%-ára az pontosan működne digitálisan ugyanúgy. Hát meg minden pénteken az még viccesebb. Sportáska, iskolatáska, vitőműjeltáska. A... Ja, És akkor meg a no, szülők az nagyon az viccesek, mind. amikor gyerekeket csatangolnak, szülők. Meg mondjuk, ha van két gyereked, akkor az netto hatáska. Pontosan ezt akartam, hogy képzeljék el az ikre apukát, amikor, amikor még a fogával is hoz egy tornázsákot. De ehhez alapvetően nem tabletre van szükség, hanem arra, hogy ne cím, mert is elmebetegek csinálják az politikát itthon. Na jó, hát igen, ezért is vetettem föl, csak úgy képzeljük el egy pillanatra azt a hírt, hogy bejelentik az mtv MTVA minden iskolás gyereknek biztosít egy tabletet, csak azért, hogy a társadalomnak jobb legyen. Hát ezt valahogy nehezen tudom elképzelni a Magyarországon. Um, értem, De értem, mi a problémád. Nem. Illetve a következő hír ebben a, hír a blogban az, hogy újraindul a budapest szegednék a jójárat. <tos> mi? Oh, tényleg? Hát, de kb. ennyire az egész. Ja, ja mert nem gondoltam, hogy lesz hogy előtt, de hogy megdördönted. Nem akarok, ne, ne, ne, legyen szomorú téma most már. Mert ez elszomorít, ez tényleg olyan, olyan elkeserítő dolog, nem? De, ez elkeserítő dolog, úgyhogy akkor, akkor beszéljünk podcastokról. Most éppen van, vannak podcastokkal kapcsolatos. Kérdészt, a, a múlt héten ugye beszéltünk arról a 444-es cikkről, ami a Nemeséles Andrásnak a Szahófia cím filmje és annak sikere, kapcsán, vagy hát annak egyetlen nem. A rendező egyik mondata kapcsán született a cikk, a mondat az, az volt, hogy, hogy nem eséles András, mindig csak cellulidra hajlandó forgatni, és úgy gondolja, hogy a, a digitális rögzítés az, a, az megöli a filmet, megölheti a filmet, és a, a cikk az ehhez képest arról szól, hogy de könyörgöm, de könyörgöm, mindenki digitálisan rögzít már az emberek, tehát a, az átlagember ember a telefonjával, és hogy kialakult egy új Kulturális ág a digitálisan rögzített mozgókép körül, úgyhogy talán elmaradott egy kicsit ez a gondolat. Na, és most akkor ehhez képest meg a ma kijött az Origó Filmklubnak a legfrissebb epizódja. Róla azt kell tudni, hogy ez egy másfél órás interjú szokott mindig lenni. Aki kérdez, Varga Ferri az Origó Filmklubra volt vezetője, és nagyon megrögzött Filmuzi. Aki válaszol, az pedig valami magyar filmiparban fontos szerepet játszó, vagy színész, vagy rendező, de mondjuk volt már a igazgató, és szóval mindig nagyon érdekes emberek, és ezek egy jó hosszú, másfél órás vicces interjúk. És most a Nemes Andrással beszélgetett, egyébként egy nagyon érdekes beszélgetést nagyon tudom ajánlani. És ott kiderült, hogy a Nemes az nem azt mondja, hogy a digitális... A szülyeség, pontosabban ezt így nem mondta, csak azt mondta, hogy ő igen, ő ragaszkodik ehhez, ő ebben érzi jól magát. Egyébként meglepő módon Hollywoodban mindig nagyon sokan vannak, akik szintén ragaszkodnak ehhez, és nagyon komoly neveket emlegetett, akik csak celluloidra hajlandók forgatni. Illetve még azt is mondta, hogy, hogy hát ő egyszerűen csak azt gondolja, hogy attól, mert itt a digitális világ, az nem az, hogy az nem létjogosult, hanem hogy, hogy attól még a celluloid is megmaradhat. Tehát, ahogy a TV nem ölte meg a rádiót, úgy majd a digitális képzőrögzítés sem fogja megölni a cellulóidra forgatott és maziban megnézett filmek világát. Lehet, hogy kicsit átalakul, meg lehet, hogy más szállítás. De nem az ez a lesz. Ez nem csak ilyen korrizom, hogy így visszatér a régi dologhoz. tehát ettől valahogy az egész olyan kedvelhető meg olyan művészi, meg olyan szakmai lesz. És uh, ennyi. Ők technikai. Uh, nem tudom, ez a 35mm-es reforgatás, meg az egész képkileg. Én láttam a saúl egyébként, és tényleg olyan, tehát tényleg teljesen más, de mondjuk, hogy híván más az egész kamera mozgás, meg tényleg az elején ilyen rollercoaster feelingben voltam. Én persze nem másnaposan kell bejönni mondva. de hogy de van benne van pikantéria, csak hogy azzal, hogy ez, az, ezt így elmondod, attól a film művészi értéken ő, Mármint azt, ah. hogy ezt a 35 méterre mm forgatták? Igen, igen, azt nem. Tudia, ebben van, van valami kis. Már nem akarok rikácsolni emiatt, csak mondom, hogy valószínűleg ez is benne, vagy szerethetőbb lesz attól, hogy, hogy olyan visszanyúlik, vagy ez. A... ma már is így nézett film. <gül> Azért hoztam ezt föl példaként, mert én, amit a Nemes mondott a Filmklub Podcastban, abból pont nem ezt értettem ki, vagy nem ezt hallottam ki. Ez volt a, nem tudom, a vád, vagy ezt, ezt dörgölte orra alá a kérdező, mm? és amit ő erre válaszolt, abból én azt értettem meg, hogy nem, hát hogy ő technikailag úgy gondolja, hogy ez egy egészen más nem tudom, más, más lehetőségeket biztosító nyersanyag, vagy, vagy rögzítési mód, és hogy ő ebben tud gondolkodni, ő ehhez ért, és hogy azért sokan vannak, akik ugyanígy, így vannak ezzel, hogy most egy példa jut csak eszembe, hogy a J.J. Abrams az új Star Wars epizódot is 35 mm szellőidra forgatja. Nem hagyomány tisztelegül, mert ott aztán ugye, hogy mondjam, ott nem merül fel ez. Tehát egy hollywoodi szuperprodukciónál az egyáltalán nem érdekes, hogy a rendező mit szeret. Hát igen. soha senki meg nem kérdezik tőle, hanem hanem nyilván nagyon racionális érvek döntenek úgy, hogy cellulóidra forgatható az a De Akkor most vissza fog jönni a kameropszkúra is? Úgy, úgy, úgy is van már rajta a filter, instagramozni nem kell. <gül> nem? És akkor ez is mélyebb terep. Hát éppensége vissza jövve, csak az kevesen, tehát azért az rétegkultúra. Milyen nem... kamerához szeretnél jó kamerás előtétet? Azonnal keresek neked. Nekem most van ugye Viddim, és uh, va, va, három is van tulajdonképpen, és uh, most, most elkezdtem összeszerelgetni, meg tanulgatni ezt a kamera és dolgot, és tök jó, mert van itt nem messze, hogy felőlem egy ilyen volt, és mindig mondják, hogy mit fogja állítgasson. Nem kell nagyon állítgatni, de hogy alul exponált, meg exponált, meg nem tudom, kamillázok, hogy mi van, de előbb-utóbb bele tanulni, hogy ez De hogy nagyon jók a képek, például Fekete-Fehér Fotoztal kettő darab kép sikerült, hogy annyi lát, azon látszik valami mozgás, és egészen tiedelikus is de hát, ez ezt tökényre lehet fejleszteni. Látod, ja, akkor kell vissza is a hogyha pepecselni akarsz egy fotóval, meg hogyha kereső nélkül akarsz komponálni. Benne van a szeretet, ereje. <gül> Igen, ebben, uj, uj, uj. Meg a búza búzapárnában még abban van benne a szeretet ereje. <gül> e, jó nekem még maradt egy, egy mondatos mondanivalom, elmondjam? Persze, aztán nekem is van még. Nagyon jó. Akkor az én egy mondatom az úgy szól, hogy hát hogy is mondjam, csak a magyar podcast szcéna két sztárja, Fejes kettő 2 Balázs, aki egyébként kelt kollégája a hármas könyvelésben, meg a, a Heti Meteornak is oszlopos tagja, meg a Connector podcastnak is alapítója, tehát hogy ő, és Devla, aki meg a konnektornak az egyik Őseredeti tagja. Ők indítottak egy új podcastot, Connected néven kával írva. Most elérhető az első adás, azt hiszem, én már az összes fontos feleletről, és ez egy ilyen tech podcast, és még csak az elejébe hallgattam bele, de ismerve a szereplőket, meg hallva, vagy olvasva az adás összefoglalóját, azt mondom, hogy ezt mindenképpen megér egy hallgatást, úgyhogy tessék szépen fölcsévelni a szalagot a podcast hallgatógépetekre és meghallgatni a Connection-t. Most like-oltam. lájkolja like-olja. Mindenki like-olja, like helyes. Én pedig azt akartam ami a filmeshez kapcsolódva, hogy Karnoviváriban bemutatták a Zero című magyar filmet, amiben ökoterroristákra volnak el telkóigazgatót, csak azért, hogy megállítsak a méhek kipusztulását, akit valami, amiket valamiért a bázisállamások zavarnak a film szerint. Az első kritika alapján, amit olvastam, az emberek fele, utálni fogja a másik fele, oda lesz érte, mert hogy ilyen olyan technikákat vegyít és, és, és fullosan örült film, legalábbis érdekes. Eleve egy filmben amiben egy tehoz igazatot az már nagyon rossz nem lehet. Állítólag ez volt az a film, ami valami kisebb botrányt okozott és aztán most a tollára tűzte az online sajtó ezért, mert hogy a, a filmben Állítólag van egy olyan jelenet, hogy lelövik a, a magyar miniszterelnököt, már mint a konkrét adtát Orbán Viktort, vagy legalábbis egy dinnyére festett Orbán Viktor képrelőnek, és ezt valahogy nem engedték levetíteni. Kábé ennyit tudok, tehát, hogy van valamilyen aktuálpolitikai pikantéria is a film körül, uh -huh. és ehhez képest láttam egy fotót még a filmből, ami egy, egy női felsőtestet mutat, amit, aminek a melleit két férfi kézt el, amikon, amin így, így, így, özönlenek a méhek. Tehát ezt a de volt ezt akartam, hogy... De ez a mély dolog is ilyen nagyon aktuális, nem? Tehát, hogy mindenhol védik a méheket, meg, meg mindenhol a méhek halnak ki, és mindenki most benne van abban, hogy ne meg a méheket, csak szóval. Így, így. Így van. Igen, amúgy szerint szóval volna most nem mézes -méz nélkül. Hát, Igen. a Föld, föld meg... maga is, csak, hogy az emberiség csak két évvel élné túl az utolsó mély kipusztulását. Jaj, de szép ez a gondolat. Reméljük, hogy tényleg csak egy gondolat és nem pedig egy tény. Mert akkor nagyon kell vigyáznunk a mélyekre. Na jól van, kedves hallgatók és kedves podcastások, vigyázzunk a mélyekre. Mindenki a magáére. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.